Elő mindenkinek, újra itt aki Click Play. Úristen, negyedik adás, és most fel -e kimondani. ki mondani. Nem, nem vágjuk vissza. ki, nem vágjuk ki. <gül> szóval ez itt a Click Play akciós adásra. Nem tudom, mennyi, mennyi akcióval adjuk? 90% jól lesz? Az, az már akció. Ugye? Az már akció. Akkor a 0 forint 90% haját kiszámolom. <gül> jó, Mindenki hát jól ez... jár. <gül> Oké. Okay. Akkor mehetek a pénztárhoz. Na, én, én volnék Neurotik, és itt vannak még velem. Májkülele úr, sziasztok! És csigez? És csigez? Nem is tudom, hol kezdjük, mert most igazából ez egy ilyen akciós adás lesz nagyon. De ez Úgy, pozitív. pozitív. Igen, ez jó, ez jó, mert ilyenkor lehet pénzt költeni olyan játékokra, amivel talán soha nem fogsz játszani. I igen, igen. <gül> ugye, legtöbb is van ilyen a játékkönyvtáratokból szerintem bőven. Á, de hogy csak ugye. Nagy része. <gül> <gül> az 50-60% körülbelül. Mondjuk én itt felírtam még egy valamit, erről lehetne beszélni. A Killing Floor 2-vel kapcsolatban. Ezt így gyorsan le tudom, és utána akciózhatunk szerintem. Hogy uh, nem tudom, Killing Floor 1 et játszottatok? Én, én igen, nekem az ja, én, nekem is. Na most készül a Killing Floor 2. Ami igazából nagyon hasonló, csak egy kicsit fel van tuningolva a grafika, meg fizikai motorra kicsit tehát a vér meg a cafatok kicsit életűben repülnek, de úgy tényleg. Most bejelentették, hogy mikrotranszakció lesz benne. Ugye ez még nincs kész az a játék, ez ilyen korai hozzáférésben van. Hát azért egy páran nem örülnek neki, hogy ebbe mikrotranszakció lesz. Bár igazából szerintem amilyen a Killing Floor első részénél volt, hogy ott is annyi DLC volt, hogy azt már nyugodtan lehet mikrotranzakciónak nevezni. Ez volt szerintem, egy darab legalább. Szerintem, szóval nem meglepő, hogy ez így lesz benne. És ezzel hasonlítanak fog kicsit a Team Fortress 2, vagy a Chego-ban lévő kis láda rendszerhez, hogy folyamatosan jönnek a lootok, -ok, mondjuk ládaformájában formájában, vagy ilyen tervrajz formájában, amit aztán pénzért lehet kinyitni, vagy feloldani, és akkor lesz neked nagyon jó dolgod a játékban. Mondjuk állítólag ezek csak ilyen kozmetikai cuccok lesznek, úgyhogy hátránya senkinek nem lesz, hát majd kiderül. Hát kozmetikai cucc akkor még annyira nem vészes, meg is ez is egy PVE játék. Tehát nem igen, még meg is ha nem. lesznek mellette normál útok. tehát hogy tényleg az is kap, aki nem csenget még bele pénzt, akkor azt mondom, hogy ez egy tök jó plusz a játékban, Ugye az első részben ilyen nem volt. Hát de, hát, vagy megvetted DLC vagy nem volt semmi. De ezek csak skinek lesznek, nem? Tehát ö, hát igen, új igen. fegyverek vagy mik azok nem fognak bekerülni hát a elméletileg igen. Aztán majd kiderül. Jó, nem tudom. Én nem játszottam a kettővel, így elnézegettem róla a videókat, és brutál jól néz ki szerintem. Tehát a, mm. az a csonkolás rendszer, meg minden, az írgalmatlan jó fest. Annyira tele lehet vérezni a pályát, hogy ez hihetetlen. És ráadásul elég jól van optimalizálva, hogy néztem, ahhoz képest, hogy early access. Igen, csak hát még túl sok minden nincs benne. Tehát, de már most több minden van benne, mint a Battlefront-ban. Na, hogy itt is legyen egy kis battlefront -ba. okay. I didn't Jó. see that coming. <laughs> Jó, de az nem egy nagy, izé, tehát nem én nagy teljesítmény. Ez <laughs> igaz. Hogy tö több legyen benne a tartalom. Mert csak hát mondjuk az a furcsa, hogy hogy igazából, hogy kés sincs a játék, és már azt mondják, hogy na akkor ez mikrotranszakciós lesz, hogyha lehet a pénzt. Ja, mondjuk ez, mert ez tényleg furcsa. Tehát ez annyiból, annyiból szerintem kicsit visszas. Meg de legalább tudom, még hogy... most felkészítik a népet arra, hogy ilyen lesz. Meg nem tudom, hogy ti mennyit játszottatok az egyel, de én, én, én nagyon hamar meguntam. Aránylag. Ah, hát az egyel, én se sokat. Bár nem is volt egy ja, sok nem, nem, nem, tehát, áh, Meg nem tudom, én olyan, olyan befutcsolt az egész. Én, lehet, játékmeret... én, én későn kaptam rá amúgy. Uh -huh. A meret nem sokat változott a kettőben sem. Tehát, hogy ugyanazt kell nagyjából csinálni. Ők szemben van csomagolva. Igen. Tehát az, az tényleg, tehát az jól néz ki minden, ami így fölrobban, meg cafatok vannak benne minden, Viszont emlékszem, hogy az, az egy megjelent, akkor nagyon üres volt az is, és akkor folyamatosan jöttek a fejlesztések, például később kerültek be a, a perkek, meg a szintlépés, az a kicsit kitolták azért gondolom a játékidő, de így is 20-30 óra után nem tudom így. Hát az benne lesz ebbe is, meg igazából, hogyha potyog a loot, akkor azt, azt te is tudás hogy ez jó dolog. Igen, igen, igen. A az a, mindig jó. Mondjuk a Warframe-be például. Ó, hát ott ott Hú, esképpen fölteszem mindent. már azt a játékot. Én is. Minden színnek nagyon örülünk, ami a pályán van. Tehát ott, ott, ott, ott igen. Ennyire formulás még sose volt jó. De ezt mindig elmondom, e nem tudom. Így van. Így Pedig sokan azt a játékot, de nekem tetszik. Jó, pof. Meg ah, végre nem. Felteszem. Felteszem oroszok kell, kell küzdenem, mint a csébe, úgyhogy. Ott nincsenek oroszok? Hát már találkoztam velük. De ja. Le lehet őket mutolni, szóval még főleg a kóba kell tolni, úgyhogy nem kell nyomatni. Na, akkor szerintem rá is téletünk a szélekre, hogyha ha már az a következő itt. Az origin annyit lehet mondani, hogy ott is van. És ezzel le is zárhatjuk a témát. Igen, kb. Nem kell Van ott is, de a fenét nem érdekli. Azt mondjuk Talán a Plants vs. Zombies. De mondjuk az is, hahoz képest drága, hogy már volt Humble bundle a második csomagban volt, nem? Nem, aha, nem az alapban, hanem a másodikban. Jaj, ja, az átlag fölötti be. De most került 11,99 euróba, ami szerintem sok, hát ahhoz az képest, so. hogy bendőbe volt. Hát akkor ja. mondtad, hogy le volt árazva, én azt hittem, hogy 5 euró. Esküszöm, nem néztem meg azóta, és én azt hittem, hogy 5 euró, de akkor ezek Annyi szerintem... még meg be is húztad volna, mi? Annyi, simán, pofátlanul. Figyelj, hát a g 2 acom is van Én akció. ott nem veszek. Én azt ja. elítélem. Ugyan miért? Jól, mondjuk ez a Sim City, ez még lehet, hogy érdekel is. 15 euró. Há. Csiget sok, megfeltéztük. Csiget erő, csak annyit beszélünk, hogy van. Így nem kell vásárolni, még ilyenek. Igen. Be is zártam gyorsan. Oké. Okay. És látjét a következő, a Steam, ahol már igazából szerda óta megy a buli. Megy bizony. Meg is csapant a Steam Péztárcám, hogy őszinte legyek. Igen, na, meséltek, miket vettetek. Én nagyon nem költekeztem még, de így, így nézelődök. Csígy, azt majd beszél egy játékról, amiről kicsit hosszabban. <gül> ja, igen, a kicsit hosszabban, mert azóta csak azt látom, hogy abban van. Tehát el előtte DOTA kettő, most meg csak az. De van. Nem mondjuk jön a nevű. Nem, nem spoilerezünk. Nem, nem, De tényleg, amúgy szerda óta nem indítottam el a DOTÁT? És így. ma szombat van. És, ugye mennyivel jobb így az élet? Most őszintén. De én még, pár nap, vagyok, és... még pár nap és Még pár nap és az. számítasz? No <gül> Minél többet játszol, vagy látsz egy ilyen csikot magadat, és így esik vissza, a skillet tudod folyamatosan. Így van. Na, én is egyelőre néze nézegetek, úgy mint, úgy mint te. Egyedül a Skyrim kiegészítőket vettem meg, mert az még régi elmaradásom, meg a Grid 2-höz megvettem az összes kiegészítőt, mert az is illett. Nem usztod volna meg olcsóbban a Humble bundle mert Most ugye Codemasters játékok vannak abban is. Nem, mert az a baj, hogy abban a csomagba körülbelül 6 játékom megvan, és én azokkal nem fogok tudni mit kezdeni nagyon. Uh -huh. Tehát most odaadhattam volna valakinek, ismerősnek nem arról van szó, de szerintem én ezzel több gondot csináltam volna magamnak, mint hasznot. Úgyis én a karácsony tudod. Ének lesz a fa alatt egy játék Ahogy nézem, a, az összes kiegészítő az a 15 eurós csomagban van a Grid 2-höz. Igen? Igen. Nagyon mondjuk abban már benne van a Grid 3-nak is az autosportnak a season pass -e, ami mondjuk lehet, hogy érdekelne a Grid autosporttal együtt, de az uh -huh, 15 euró az, az nekem úgy sok azért, hogy két Dollár, de igen, legyen. igen. Nagy dollár, igen, igen, dollár. Jogos tényleg. Akkor nem Ugyan. is tud volna meg olcsóbban. Ja. úgyhogy azt... Mondjuk elég furcsa nekem, mert a Grid 2-t én szeretem. Sokan nem szeretik, mert árkád, meg nincs belső nézet, minden én ezekkel meg vagyok. Viszont tök furcsa, hogy megvettem az összes DLC-t, nincs több DLC a játékban, és van olyan szoba online, ahova nem tudok belépni, mert azt írja, hogy egy olyan DLC van ott, ami nekem nincs letöltve, egy olyan pálya. És hmm. elküld engem a, a sztorba, de ott megvan az összes. Tehát ezt nem is értem, <gül> hogy ez hogyan történet. Az érdekes. Az mert nincs letöltve. Minden... Tehát, hogy ezt különleg egy egy volt, ami ingyenes volt, a is, amikor roncs derbi van, azt letöltöttem. Az összes többi az mind megvan, és ott van, hogy játékra kész. Hm. És nem, nem lehet, hogy esetleg valamit már azóta töröltek, levettek a boltból? Én is erre gondoltam, hogy lehet, hogy valami előrendelői extra, bár az később vagy hozzá az. szokták csapni DLC-hez, úgyhogy... Na jó, mindegy, egy vagy két szoba volt, most nem halok bele. Tehát egy pályáról lemaradok. Pedig marad, lehet de... pont az a legjobb pálya. <gül> lehet, lehet, hogy valami magyar, budapestes, nem tudom, valami nagyon szuper kátyus meg minden, de meg vagyok nélküle. Úgyhogy én, én inkább most ilyen DLC-kben utaztam egyelőre, uh -huh. aztán majd még kivárok. Mert lehet, hogy jön a Chego Operation és arra is félre kell tenni egy kis pénzt. Mondjuk a PIN-ba én is húztam be asztalokat, de hát azt már nem is számítom. Ja, hát ez. Na most ja, ott, át, is, ott is akciós. Ott is akciós, ilyen 75 meg 50%-os akcióban van nagyjából olyan az összes asztal. A legújabbak is? Hát a leges-leges legújabb, amiben a... ú hétan akartam mondani. az melyik? Van egy asztal a Family guy meg, meg ilyen rajzfilmek vannak benne, az, az pont nincs. De az összes többi az mind. Tehát van ilyen, hogy Walking Dead, ugye ez a teltéljátékos, feeling Az például akciós... Akkor a Souls Parkos asztal is az, meg ugye egy csomó Marvel, meg Star Wars asztal. És valamilyen 75%-kal az ilyen 0,74 euró. Hát az nem pénz. Szerintem nem egy nagy összeg, igen. Ja. Én is behúztam párat, ami még hiányzott a gyűjteményből. Mondjuk jó akciók vannak a steam -en. Tehát Fúl most jól, 3 most jelent meg, és már fél áron van. Jó, hát szinte most jelent meg. Az, az nagyon jó. A Szószpark oh. játék is 7 euró környékén van. Azt nagyon jó tudom ajánlani, az azt kiátszottam is. Az zseniális. Érgamatlan jó érgamatlan jó az a játék. Ja, hát a kódok azok meg megint féláron testpednek, tehát ez igen, de még úgyis drágák. Igen, hát ez hihetetlen, komolyan mondom. Hát a régebbieket tényleg jobban leakciózhatnánk már, mert ez így kicsit vicces. Vastag a bőr az arcukon, úgy érzem. Az olaszok, az. olaszok. Én, ja. még mindig, én még mindig várom a Humble bundle hogy lesz majd Activision Bundle, és akkor benne lesz ha, pár régi. addig állj fél lábban. <gül> <gül> Jó, hát merjünk nagyot álmodni. Hát ez meg... már túl nagy, én úgy érzem. Ugye? Nem baj. Akkor, amivel én még kacsingatok, ez az Elite Dangerous, nem tudom azzal kapcsolatban, van -e valami. nem vágom azt a játékot. Nekem ez az űrhajós dolog, ez ez régen a Free Space volt, azzal játszottam, és azóta nekem így kimaradt minden. Én, én a freelancer játszottam nagyon sokat, az nagyon tetszett, és az valahogy nagyon erre. És ez, ez egy kicsit hasonlít arra. Oké, okay, hogy ez is egy ez elit dangerous ez az elit cím, már egy kicsit régebbi. Cím, tehát nem nem a Freelancerből jön. Azzal nem játszottam régen, az elittel, viszont de ez így tetszik. Kicsit unalmas, hogy így ottan a gyűrés, és akkor néha tényleg olyan mint egy űrbéli kamionsofőr vagy így, így mész A pontból B pontba, és a kettők között csak az űr van, ahol ugrasz egy hyperspace ugrást, és odaérsz <gül> valahova, ahova oda kell vinni a cuccot. Tehát csak akció néha nincs benne. De hát lehet olyan küldetéseket is vállalni, ha jól láttam, hogy, hogy akkor most levadásol valakit, azok biztos izgalmasak. Hát nem tudom én... Én nekem tetszik, csak ez a nagysága az, ami rémisztő. Tehát nem az, hogy, hogy unatkoznék, mert attól nem félek, mert hogyha leköt egy játék, akkor tök mindig mit csinálok benne. Nekem az tetszik, hanem, hogy úgy érezném, hogy mindent fel kell benne fedeznem, és úgy sem fogom ja. tudni, és hát ettől itt nem. a gondolattól rettegek, és inkább félek elindítani a játékot, mert tudom, hogy jaj, hogy már nem játék, hanem munka. Kicsit Aha. olyan érzés, hogy így hát ezt ite? is meg kell csinálni, azt is. Egyre OCD-s vagy te is? Ne. <laughs> nem, mint hogy én nem. de. <laughs> Hát akkor egy ilyen játékban ne kezd vele, mert itt tényleg nagyon sok ilyen naprendszer van, meg rohadt sok bolygó, ahol lehet Hát Ezt a Skyrim-el is játszottam, már féltem bemenni egy új városba, mert mindenkivel beszélni akartam, minden üldetést fölvenni, és bementem egy kocsmába, és rám rontottak öten, és azt se tudtam, hogy melyiket csináljam. Mint egy hiperaktív egy mókus, is mókus is így rohangálsz a városban skyrim ben <laughs> ez is kell, ez is kell, gyerünk, ezt is el kell rejteni Izzy. gyerünk, ezt is el kell. Igen. Neked kéne egy ilyen gomb, hogy belész a városba, és akkor így minden küldetés elfogadása. Ökszem, igen? <gül> vagy nem? <gül> ja, igen. <gül> és, így, és így rányomsz. Hát én például nekem emlékszem régen, amikor vovoztam, de az, az csak ilyen kölcsöm vov volt. Tehát, hogy annyira nem fertőzöttem meg. De amikor vovoztam, például engem idegesített, hogy volt quest limit. Hogy fölvettem 20-at, és nem vettem föl még többet. Hogy ez engem rohadtul idegesített, mert én fel akartam venni az összeset, és mindent meg akartam csinálni én ilyen, Max, ezért, ezért imádom az achievementeket, és én, én, én imádok ki százozni egy játékot, az nagyon jó érzés. Hát nem tudom, ez engem még sose csapott meg. Én engem sem. Hát mert gyengék vagytok, látjátok. <gül> <gül> nem, mi vagyunk az erősek. Ja, vagy te vagy egy gyenge, vagyunk. és téged el lehet így csábítani ilyen szintre, hogy kimaxolj mindent. Na majd, hogy ki a gyenge, azt majd a szél végén megbeszéljük, hogy megvetted a hardline-t, vagy nem. Aztán majd kiderül, hogy ki a gyenge, kit <gül> Nagyon erős vagyok, annyira nem volt, szerencsére. Szerencsére van mivel játszani, ha már lövöldözős játékok terén. Nézelődik az ember. Úgyhogy nincs ilyen probléma. Úgyhogy érdemes nézegetni a Steam-en. Igaz, hogy új akciók nincsenek, ugye, amit már korábban beszéltünk, meg ilyen flash szél sincsen. Minden mm. le van akciózva az elejétől a végig, de nagyon jó, és a napi kiemelteket azokat mindig cserélik, úgyhogy ha esetleg valami átsiklik az ember, akkor mind mindig érdemes ránézni este hét után, hogy. Mm. De mondjuk oda csak, oda csak. Oda csak ugye? A kiemelteket, tehát hogy az, de az egész. Látják is, mennyit, hogy van. Tehát változik bül bül bül bül mennyit, de. Ez Ezeknek változik. változik. Igen, az első hasába, amik vannak, az, azok változnak folyamatosan, igen. Nem, én úgy láttam, hogy mindennek ugyanannyi volt az ára. Hát ugyanaz az, az, az, az, az ára, csak ezek a felsorolás, a, a, a, itt van, hogy mai kiemelt Mert ajánlatok, és mindig más tesz oda. De például kód az nem volt itt. Ja igen, de, hát az ára, de az ára az ugyanaz. Az ára az, az, az ugyanaz, igen, Tehát, az de az az nem esetleg el. Uh -huh. Nem, nem kapnak azok nagyobb kedvezményt, azon mindegyik. Nem, szerintem ugyanaz az összes. Így van. Ezért voltam megáldva, mert most végignéztem a kívánságlistát, de lehet, hogy van olyan játék, ami nincs rajta, és megvenném, és nem tudom, hogy mennyire van leárazva, mert le van árazva, mindjárt mondom, 8900 játék, majdnem 9000 játékát, most ott hol keressem meg az ember, hogy miért, hát van, hogyan... Így van, ezért jó kívánságlistát használni. Hát, minden, a bedobálsz mindent, ami érdekel, Igen. egy kicsit, és amikor lemegy az ára, akkor megnézheted, hogy Mennyire érdekel téged, és amikor. Hát még annyira nem, <gül> hogy nekem az, <gül> az akcióba. Persze nekem ez a Rocket League az, ami így, így tök népszerű, meg pofának tűnik, de az még, még az a 30% az, az ingásküszöbb fölött van bőven. Az akció az 75-55 kezdődik, én azt szoktam mondani. Így van. Az alatt. Az alatt most ez a Tomb Raider, vagy. Az igen, igen. Tube rider Nézem, az Assassin's Creed is kicsit olcsóbb, bár azt nem tudom. A Black Flag az nem rossz, mondjuk. Elismerem. Na. Akkor Én első jó. Rész... Én az első résznél elakadtam. Hát az borzalmas. Már az nem, szinten. hogy nehéz, hanem, hogy nem jó. Hát az, az egy annyira egy üres játék volt az első Assassin's Creed, hogy az hihetetlen. De megvan van a kettő. Már jó volt. De megvan a kettő, és... Ráadásul nekem a Deluxe Edition van meg? Mit csináltam? Te jó vég. <gül> nem tudom, nekem a kettő az egyetlen, aminek végig játszottam a sztoriát. De a kettő az jó volt. Csak ó, nem tudom, nekem ezekkel a játékokkal az a bajom, hogy így nagyon mókás, olyan három órán keresztül, és utána olyan repetitív bazd meg, hogy leszopod magad kétszer. Amúgy ez igaz, az igaz. A Black én sem veszem elő, tehát egy-két órát tudok vele egy húzamba játszani, és utána a vége, tehát hogy... azt ah, hiszem, az is csak így 5 így eurós. eurós. Most a Black Flag is csak 5 euró. Hát azért, azért szerintem bőven megéri. Amit rohadtul nem fog megvenni, amíg nem játszottam a kettővel legalább. Mondjuk sok ne, összefüggés Tehát. Nincs, nem, minden. azért egy összefüggés, ez, ez... De ez a jelenkori szár, az összes Assassin's Creed, de hát komolyan mondom, a hajamat tépem az összes től. Egyik kínosabb, mint a másik. Meg ez a repetitívség, tényleg, amit mondtál Csig, ez ez teljesen igaz, tehát ez a, láttál egy Ubisoft játékot, láttad az összeset, tehát föl kell mászni, Figyelj. nem tudom, hogy te játszottál a Shadow of Mordorra. Igen, épp azt akartam, de én is én is hasonló. Az. Az, az valahogy baj, más, mind? mert az ott meg urás kicsit. Én azt is hmm. meguntam, pedig nagy, nagy gyűrűkúrafom vagyok. De milyen Na, érdekes még meg jó meg is. Lehetne egy kicsit változatosabb igazából. De a, a Batman játék. az valahogy működik. Igen, igen. Tehát a Batman az meg működik, pedig az is csont ugyanaz, ha belegondolsz ma az első rész óta. Tehát ott is kérdőjeleket gyűjtögetsz, meg van egy-két mellékküldetés, meg felfedezni kell dolgokat. Az is szinte ugyanaz, de ott az egyszerűen valahogyan beszippantja az ember sokkal jobban. Szerintem ott, szerintem ott az azért más milyen a dolog, mert ott érzed, hogy haladsz valahova ezekben az Assassin's creed -e, meg azt érzed hogy megint megcsinálod ugyanazt, megint megcsinálod ugyanazt, megint. Még sok batman menne játékkal, és én játszottam talán az egy -e, meg a kettővel, amik így jó voltak, de úgy ott azt éreztem, hogy tényleg az ember megy valahova, és akkor halad a sztori, és nem mindig ugyanaz jön, igen, hanem, igen. hanem oké, hogy ott is sokszor az volt, hogy bementél egy szobába, és akkor ott lopakodni kellett, meg, meg átmenni az embereken, de ő mindig más volt, egy kicsit volt benne valami plusz. Én azt és akik akik akik a s akkor lopakodni kellett, megbunyózni, az egyszerűen imádtam mindegyikbe. Mondjuk azt én is mondjuk, amikkel most fent is van az Origins, azt még nem játszottam ki. Azon mindig gondolkodom, hogy megvegyem-e, és mindig eltántorítom magam, mert csak annyit azt mondják, hogy ugyanaz, mint a City, csak kicsit más. E végül is a... Murka. De a City Tehát az, mondjuk, egy akkor Kicsit ez... ilyen erőzmény. Igen, igen, igen. Plusz. Meg engem ez a multi, ez, ez nem tudom, ez félelemmel töltel. Azt tiellyel. én még ki próbáltam. Hát lehet, nem is fogod, mert nyolc <gül> játékos kell hozzá, és ha nem gyűlik össze nyolc, akkor az Istenek nem fog elindulni. Szerintem lehet, hogy veled együtt nem lesztek összesen 8, akik játszanák. Az hát már jó. <gül> Ki tudja. Én például ma léptem be a Space Marine című játékba, amit már nagyon régóta az a megvettem a még. Igen, igen, pontosan. És így a mai napig játszanak akkor Tehát ilyen két-háromszáz ember naponta az így stabilan nyomja. Tehát de feléplek, a jó akkor... is volt, mindig. Azt jó, bizony, is most is jó. Most is nagyon zsír. Úgyhogy azt is, is lehet felkerülni majd a listára az ajánlottak közé. Az jó is. Az, az jó pofaján. Sok, sok, sok játéknál az van, hogy raknak bele egy ilyen nagyon béna multi csak, hogy legyen. De ennél szerintem pont jól sikerült, és ilyen elég... Meg hát kinek akkor egy a páncélzatot személyre szabni, meg színezni, meg mindenki. Ja, hát ez igen, nagyon menő már? Hát atya úristen. Hát. Nagyon menő. For the Emperor. Igen, meg volt. tényleg olyan, amikor rohangálsz, meg ugrálsz abban a nagy páncélből, hogy így érzed, hogy oda csapod a fémet a betonhoz. Úgyhogy azt, azt jól megoldották. Ez mindenképpen jó még a mai napig. Az, én is mindig szemezgettem, de valahogy mindig lemaradt. Nem tudom. Szerintem most is lefog, de... Vagy Na, a single tudom. az nagyon béna. Nem az, hogy unalmas, hanem az is tegy repetitív mondjuk nekem az annyiba a baszt tetszett, hogy nagyon jó kis kivégzések vannak benne. Tehát meg, meg az nagyon feelinges, amikor belerontasz egy hatalmas ork tömegbe, úgyhogy az egyik kezedben van egy mit tudom, egy lánckard, a másikban meg gépfegyver, és mind a kettővel jasztod őket kifele, és így kaszabolod őket, és akkor kivégzel valakit, akkor így, így szétrobban annak a hullája, és akkor hátra hőköl mindenki, tehát az, az úgy azért hangulatos. Hát a meg megvan, de nem tudom engem, úgy valahogy Sose kapott el, úgy igazán. Úgy érdekel meg mindent, csak lehet annyira nem, hogy megvegyem. Meg nagyon vagy úgy hagyták abba, hogy, hogy még lehetne folytatni, de nagyon úgy néz ki, hogy nem igazán csinálnak neki második részt. Hát nem volt olyan nagy siker. Nagyon olyan Cliffhangerrel ért véget. Kicsit. És mindenki dicsérte, hogy jó játék, meg minden, de valahogy nem, nem fogyott belőle annyira, mennyinek kellett volna. Most viszont csinálnak egy hasonló típusú tps de az kicsit ilyen emo jellegű. Pont ezt akartam mondani, hogy annak mi is a neve, valami Dark Crusade, nem, az egyik stratégiának volt a címe. Hát tényleg. Szóval ma hogy a Hát ilyen TPS-en, mind a két oldal így megy a harc, és lehet ott ilyen a gépezetekkel. Ilyen wow hordás, meg... meg nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Az jaj. volt a Warhammer online. Tünde azt hiszem, Warhammer. Azt hiszem, hogy csak volt. Ez, ez, ez ilyen, tehát TPS. Mint, mondjuk, mint mondjuk a Nozgot, vagy ilyesmi. Ja, ja akkor ilyen PVP-szerű. Ja, ja, ja. Ellen. ja uh -huh. Azt hiszem, hogy ilyen nyitott világú. Mondjuk lehet, hogy nyitott világokban, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy nem az lenne, de lehet, hogy ilyen harcokba megy az összecsapás. És ma boldog-boldogtalan ezt csinál. Túlélő játékot, hogy meg aréna harcot. Ezt tudom, hogy pontban néztem, és valami 20 dollárért, nem, nem 20 dollár, 40, 40 dollárért meg lehet venni már most ilyen alfa állapotban. Hát az kicsit. A kicsit húzosnak tűnik. Sok, sok. Hát az. Egy olyan játékért, ami még nem kész, és nincs biztosíték arra, hogy valaha az lesz. Oké, okay, hogy Igen. lehet, hogy fejleszték meg mindent, de azért az 40 az kicsit sok. It crusade. Majd nem. Azaz. Az Mindenkinek igaza volt egy kicsit. Erre a nőtt -e nem is, is rémülök, hogy hallottam már. Akkor én valami másra gondoltam. Ez berekom a show majd. De ez is jó kérdés, amikor fog elkészülni. Hát. Igen. Ezekkel a játékokkal ez a legnagyobb baj amúgy. Amúgy ez, ez nagyon jó, hogy ezt kitalálták, ezt a rendszert, mert így rengeteg olyan fejlesztés is pénzt kaphat, amire amúgy a nagy kiadók nem adnának, és ilyen régebbi műfajok tudnak visszajönni a köztudatba. Ez tök jó, meg minden, csak fennáll az a veszély, hogy egy játék, amire te pénzt adtál, nem fog elkészülni a pénzedet, meg már nem kapod vissza. 40, így van, beszéljük beszélj, is Igen. Hogy elfogy a pénz, aztán utána vagy van játék vagy nincs Sajnos többször nincsen, viszont hogyha meg van, sem mindig olyan, mint amilyennek ígérték, hogy lesz. Hát erre is, erre is volt példa már. Úgyhogy hát nagyon ritka az a Kickstarteres meg Early Access-es ami elkészült és be is váltotta hozzáfűzött reményeket. Én egyet nem tudnék mondani. A izét, azt ezt dicsérik. A... Na, a Pillars of az is ilyen volt, azt hiszem. Az a régebbi rpg Gate-es mm -hmm. dolog. Akkor a, a Divinity-nek Divinity az új része. Az is ilyesmi. Akkor ez a Wreckfest is elég jó híreket kap. Az, Most az, az, az is 50%-kal le van árazva. Ilyen olcsó, még nem voltam úgy. Igen, nincs ezen csodálkozok, hogy nekik is fogy a pénz? Hát. De mert az vagyis vannak vele, magukat. hogy aki akarta, az már megvette. Igen. Most Igen. húzzák be azokat, akik még gondolkoznak rajta. De ez egyébként tök vicces, hogy ilyen hozzáférésű játékok, amik eleve nyomottáron vannak, mert hogy hú, a korán megveszed, akkor olcsóbban meg hozzájuthatsz, és akkor így beválnak egy 50%-os leározást egy olyan játékra, ami még nincs kész, de, de majd nem sokára talán kész lesz. A Dörtralit is le is szokták is amúgy, az sincs még készen. Azt is uh -huh. Jó, az nem ilyen féláron De például mondjuk visszatérve azt is dicsérik. Az, az is early accesses? Igen, igen. Azt hittem, hogy az, az úgy adták ki, kész van. Meg kiadták, és akkor volt 20 euró, azt hiszem, körülbelül Aha. most olyan 40-re fölvitték, mert most már azért van benne multiplayertől több pálya, meg minden ilyesmi, uh -huh. és, és most már kicsit komolyabb. De még mindig, izé, meg nincs ah, kész. Van. Tényleg most nézem. Hogy... De az, az szimpatikus az a játék, az úgy jónak tűnik ilyen régi. Rallis, én szerettem a Rallis játékot, úgyhogy az ez jó bofa. Ja, és ha már rallis játék, az új Colin McRae rallit, ami a Steamen van, és azt mondják, hogy az egy meg a kettőnek a régi felújított változata, azt senki ne vegye meg. Kalapszor. Na. Ú, azó, hogy fölcsesztem az agyamat. Atya úristen, jó, csak egy eurót fizettem érte, de azt is megbántam. Aha, az is benne van a mostani hámból bendulva. Na, hát azt senki ne aktiválja. Azt mindenki... Igen. Írja ki a kódot egy papíros égessel, vagy egy mm jobban jár. Én sajnos beaktiváltam, Ennyire mert nem beszéltünk. beszéltünk. <gül> hát az a durva, hogy az elején azt úgy reklámozták, hogy az ugye a régi Colin mcrae rally-nak az elsőnek, de inkább a másodiknak a felújított változata. Na, hát ehhez képest kaptunk egy, egy mobil áttiratot, a Aha. mobiltelefonos játéknak az a PC-re. A, a menüt nem tudták megcsinálni 169 re A grafient, Kénéről, amíg, hallottam, hogy ez mobilról megy. A grafika még annyira nem vészes, de a fizika atya úristen, egyszer ugrasz, utána visszaérkezel a, a talajra és repülsz mindenfele, az ellenfél csal, mint a szemét, unalmas az egész, minden statikus, semmit nem tudsz kidönteni, az autó roncsolódik, de kívülről nagyon nem látszik, a, egy kalapszar. Egyébként ezt nem értem, miért csinálják ezt, tehát, hogy mobilról átportolni, PC-re egy játékot, hát ezt, ezt kifesély. Tehát, hogy, hogy PC-ről, mobilra még úgy csak-csak van, ami működik, de az sem mind. Igen, igen. Ráadásul én azt nem értem, ha már ezt csinálják, akkor miért nem mondták az elején, hogy ez az? Tehát, hogy nem gondolták, hogy ez fel fog tűnni valakinek? És például azt hiszem, ennél a játéknál vezették be először, hogy a megvették, és mindenki szitta, mint a, mint a szemét, és a Codemasters akkor jelezte, hogy aki akarja, az visszakapja a pénzt, mert és visszakérik a játékot tőle, mert hogy, hát sajnos ez, ez nem pont úgy el, ahogy szerették volna. Hát igen. Na, úgyhogy az sátántól való az a szar. Senki ne vegye meg. Nem tudom, a Death Rally-t az, az mennyire ismerős nektek. Régi klasszik. Igen, igen. A neve ismerős, de most így nincs előttem. Annak is csináltak egy újabb verziót, amit először mobilra adtak ki, és azért is ugyanígy volt, hogy utána kijött PC-re, és így hú, lelkes volt, voltam, mobilra megvettem valami egy dolláros, egy áron volt, ha nem tudom, tehát mm. valami olcsó volt oda is, és így tök örültem neki, hogy hú, jön PC-re, jaj, lejó lesz, hogy abban milyen újítások lesznek, és aztán végül az is egy ilyen mobiltelefonról portolt valami lett. Tehát elindít a játékot, és konkrétan a, a mobilon lévő kis irányító részek, amit a touchon lehet nyomkodni, azok így megjelennek a játék elején. Atya úr. És így fel, felvillannak. Hú, hú, hú. Úgyhogy annyira, annyira portolva lett. Ez jó, nagyon, nincs nagyon végig rajta, de, de azért úgy úgy érzed, hogy ez. Ja, ez tudatják, ez veled, te hogy ugyanaz. ez bizony szar lesz. Igen. <gül> és azért. És hát ne számít hát semmi jó. Mobilon jól nézett ki, PC-n, meg hát. Azért hát hát jó, ja, nem mindenki. Nagyon monitoros képernyő. Igen, igen. igen. Meg nem is ugyanaz az élmény. De például meg. van egy ilyen mobilos játék, az a Real Racing 3, nem akarok hülyeséget mondani. Lennom, Há, igen, az. igen. Na azt szerintem, ha PC-re átportolnák, az jó lenne. Tehát az, az ami gyönyörű. A Lehet, személy. hogy az is csak mobilon gyönyörű, aztán PC-n meg minden. Most akkor szokták azzal promózni, át ja, az, az, az, az új, új procikat, meg minden. Igen, aha. az új iPhone pad. Aha. Az az nagyon kevés. bármi. Azt megnézném PC-n, amúgy. Az még talán működne is. Még még a rendszer se olyan vészes, hogy, hogy ott verseny versenyzés van, meg minden ilyesmi. Kicsit, jó, nem azt mondom, hogy olyan, mint a Forza, tehát azért ennyire messze nem mennék el, de, a... de az alapvetése az olyan, is, és... és olyan játék meg nagyon ritka a PC-n. Hát igen. Amilyen fejleszgetős, autós, meg minden jó, most majd jön a Need for Speed, majd márciusban, de addig most megint a Mi van? A... Korábban meg volt ugye a The Crew, de az se ilyen ez az árpályás dolog, szimulátoros valami, Milyen jó, meg a Need for Speed be? az. Még a krúban maga az fejlesztés, azon így baromi jól nézett ki. Tehát azt az, az, az annyira jól megcsinálták, hogy majdnem egy, egy alkatrészt. Még nem is a lúd része az annyira nekem nem jött bele. Amikor kicseréled az alkatrészt mondjuk a műhelybe, akkor így darabja szétesik az autó, és akkor látod, hogy ott a motormű is, akkor dolgozik, és akkor kicseréled, akkor berak egy másikat, és utána megint így összeáll az autó. Tehát azt így eltalálták. Azt tényleg beláttam, azt tényleg jó néz ki, hogy csavarról csavarra így szét megy meg minden, azt az, igen, az, az igen. nagyon jól néz ki. Azt, azt mondjuk pont jól megcsinálták benne. Most ahhoz is jött ki valami kiegészítő, mint, mint mondtam, de hát az nekem annyira mindjött be. Azt Igen. Meg hát van Season Pass, és most nézegettem is Amazonon, hogy, hogy mennyire olcsó mind a kettő. Tehát a Season Pass is, meg a Vájj is. De mondom, én abban a vissza nem megyek. <gül> <gül> mert meg amúgy a játékmenet annyira unalmas tényleg, hogy... Hát mert, mert hogy üres üres A pálya, hát tehát hogyha most, ha 20 autósal, játékosa több lenne, akkor lehet, hogy jobban élveznéd. Meg mondjuk jobban ki lennének találva benne a küldetések is. Mert például van ilyen, ilyen hülyeségekkel van telerakva az út, hogy mész az úton, és akkor átmész egy ilyen kis kapun, ami ott van az út közepén, és akkor most szalamoznod kell. És így én már, én már ezeket direkt kerülöm kifra, hogy véletlenül sem menjek bele, mert én nem akarok slalomozva menni most, nem tudom hány kilométeren keresztül. Ezt tehát, én ez és mészte, is az rólat idegesítő. Külletés közben nem, mert akkor a akkor saját útvonalon kell menned, és ja, akkor kényelsz akkor hát az van a halál, hogyha akkor is beteszik, hogy lesz lalom, azt őrüljé. Az is. durva lenne. Az durva. Lenne. Vagy a küldetésekből ott van olyan is, hogy az tényleg ilyen maratoni. tehát, hogy így rendesen több órát kell vezetni. Jó, a Sfiftban voltak egy Hogy A pontból iszem. B be menj, A, és a akkor... Shift 2-ben voltak ilyenek, amikor nem tudom, 40 körös versenyt kellett menni egy bajnokság, és már előre fogtam fel, hogy úristen próbálok úgy csinálni a napomat, hogy legyen egy szabad egy-másfél órán, mert ez annyit el fog húzni. Mm. Úristen, hát itt, itt a nem köröket van. kell menni benne, hanem tényleg olyan messze vannak egymástól a pontok, hogy akkor itt van az A pont, ott a B pont, és akkor másfél óra alatt odaérsz. Mondjuk ez jobb, mint a köröket kell menni, mert 40-szer megnézni ugyanazt a kört, hát a... Ah. Igen, igen. Legalább változik egy kicsit a... Meg a króba még a szabad autókázás, amikor mész valahonnan, valahova, az még a legjobb. Tehát ez, ez a küldetés még annyira. Jó is lehet. Csak mit tudom, én, én is vezettem ilyen, aztán elnéztem egy kanyart, és utána, op, na akkor vissza, újra tervezés, és akkor lehetett menni, de az nekem egész jó volt. Most nem tudom, melyik az a játék, valamit azzal promóztak, hogy az, az annyira olyan, tehát a maga vezetés, mint hogyha, mint a valóságban. Tehát, hogy ott, hogyha mit én le kell vezetned 40 kilométert, akkor az olyan, mintha a valóságban is mennél 40 kilométert így időre. Utána uh -huh. a test drive, vagy nem? Hát az Most lehet. Ez nekem nem rémlik. Nem tudom, végülis a tez drive, én, én játszottam mind a kettővel ott. Volt olyan érzésem, hogyha, nem tudom, ott kilométerre volt kírva és éreztem, hogy kilométert kellett menni, akkor, akkor az nagyjából annyi lehet időben. Úgy nem mértem le, hogyha mondjuk, nem tudom, 60 kilométer per órával megyek, akkor egy óra alatt 60 kilométer tudok-e megtenni, de... Jó, például a, a test drive voltak olyan küldetések, emlékszem, meg versenyek, hát ott inkább versenyek voltak, hogy az egész szigeten át kellett menni körbe, és, és azok ilyen komoly, ilyen több órás futamok voltak, tehát az... Ja, ja. De az is jobb volt, mert ugye nem körpálya volt, és... És mindig változott, mindig, mindig más volt. Nem mutat nem halára egy adott kanyar. Mert például a Shift 2-ben volt ez, ez a nagyon hosszú verseny, ez a 40 körös, már tudtam, hogy jó, most akkor ez a kanyar jó, most ez a kanyar jó. Ezt így kell venni, mert ez így nagyon jó volt az előző körben is. Oh, de a rutinból vágtad akkor, meg ja, a kanyarukat. Hát, De már untam. Kár, hogy nem lehetett közben menteni. <laughs> V vagy, egy, vagy megcsinálod kétszer, háromszor, és akkor utána azt mondod neki, hogy na innentől robotpilóta tudod, hogy kell menni. Na, <laughs> és akkor ugyanazokat a köröket automatikusan lejátszott volna. Azt mondjuk nem lett volna rossz. Ja. De jó, így is végig szenvedtem, nem arról van szó, mert az összes badget meg kellett szerezni a Shift 2-ben, mert ugye hát abban nincsenek mentek, úgyhogy valami más találtam magamnak. Mm. Minden pályát. A badges kábel ugyanaz. Ja, ja, az majdnem ugyanott van. Még sosem értettem, hogy az origin mér. Ali, Ali van játék ez van achievement és azok is inkább ilyen régebbiek és egy-két új megjelenik és abban meg nincsen, ez teljesen furcsa nekem Lehet hogy nekik annyira nem jött be ez a cucc Ténylegesen, mert a BF3 tele van, a BF4 tele van de például Aha. a Battlefrontban nem tudom van-e de a Need for Speedekben nincsen az újakban például A Garden Warfarehez van csak mondom Na akkor ahhoz van, akkor lehet nézzél, ilyen és elböl, és elböl, de És abból nekem akkor... meg van csinálva 65 achievementből 56 Na az egész jó lehet rámegyek a maradékra majd. Hát ezt ki kell százalni, hát ez nagyon Ugye? jó, és ki kell írni a profilra, mert úgy nagyon menő. Mondjuk originál van ilyen Origin pontokat lehet gyűjteni, amiről az Origin csak annyit nyilatkozik, hogy az neked nagyon jó, ha van, de még nem tudjuk miért. Tehát, hogy még lehet, hogy majd lesz valami, amit... Nekem azonnak kell minél több Origin pont. Ugye? Ugye? Ez kezd karácsonyra is. Sőt, Steam-en is elkezdesz keresni, Origin.pontot akarsz venni. Pórumba beírt, hogy ebben a játékban van-e steam en Igen. Lehet, hogy... Én azon orrögök egyébként, hogy, hogy néha játékokat azzal reklámoznak, hogy lehet benne kártyát lúgtolni. Tehát, hogy nem, nem is érdekli az embert, hogy milyen játék, csak kártyákat kapsz benne. És akkor ezeket a gyűjthetőket, ugye, amiket el lehet adni. Igen, igen. Hát én azokat mindbeváltom, amúgy. Tehát <laughs> van egy oldal, amit szoktam nézni. Ezt, ezt be is reklámozom, mert az egész jó. Az epicbundle.com, ott uh -huh. az összes komolyabb bundle csomag ott van, leírva, hogy hány óráig tart, még hány napig, mik vannak benne, az, azokat hol tudod aktiválni, melyikbe van kártya, ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Illetve van egy ö, nem bundle oldala, hanem egy leárazásos oldala, ahol meg az Amazon, Greenman Gaming, Origin, Steam, Games Planet, egy-két ilyen komolyabb oldalnak az összes akciója ott van, és az aján a felsorlásnak vannak ingyenes játékok, amiket Steam-en tudsz aktiválni. Uh -huh. Jelen pillanatban van körülbelül, hát egy olyan 30-40 darab, amik nekem mind megvannak, és Két óránál többet nem játszottam egyik el, sem megkiszedtem a kártyákat, is ennyi volt. Jó, de az se játék volt, megy, gyűjtjük a kártyát. Azt Aztán csináltam valami értelmeset. Igen. De hogyha esetleg valaki a Steam pénztárcáját esetleg egy-két euróval gyorsan fel akarja húzni, akkor onnan érdemes játékokat húzni. Ja, ezt szoktam én is nézni, meg a cheapshark.com-ot még. Igen, igen, igen. Az Ma még így. Be is teszem a be. Ezek jó kis oldalak de most ez el fog tartani egy pár Ó, ó, oh, oh, hát ez már kész. Jó, ja, hát ez így jó. Jó, ja, várjál, én ezt nem így akartam. Na szóval, akkor azt mondja, hogy kijelölöm. Szóval Nekem a az, ez még új. Nem mi micsoda ez a sónocos Csak egyszer. Oh, ó, sikerült. Ó, oh, hát okay. ez nagyon jó. És ott van kék, kék a kiírás, hát nagyon menő vagyok. Így van, sikerült linkelni. Ja. Igen, nagyon-nagyon nagyon jó. Achievement Unlocked, érzem. érzem. <gül> Origin igen. pontok csak úgy dőlnek. Vele <gül> ne rokkolj. Hát, attól félek én. Szóval korábban beszéltük, hogy azért így elég drága áraik vannak néha játékoknak. Hogy csak megint a Battlefrontot említsem. De azért ugye lehet félérekért is venni egész jó kis játékokat. Van, Akár ilyen játékok, igen, igen, érdemes végignézni. És hogyha már beszéltünk az egyik bándőről, ami a Codemasters-es, grides, amit amúgy nagyon ajánlom mind a hárman. Mondhatom így. így van. Hát ja, a is is azért nem vettem meg, mert sok játék meg van belőle. De azok nem rossz játékok, amik benne vannak azért. Grid, Dirt, egész jó. A form bele nem tették bele, úgyhogy, úgyhogy mindenki jól jár, szerintem. Ja. <gül> Na úgyhogy ha beszéltünk erről, van egy másik is, amit én annyira nem bírok a, a Worms nem tudom, engem sose kötött le Nem szeretel a Worms-ot? Hát, egy-kétszer haverral régen játszottunk, de ennyi volt. Úgy voltam vele, mint a Heroes 3-mal, hogy azzal is játszottunk, egy-kétszer, aztán vége volt. Nekem nincs ilyen nagy kultuszmániám. Most elvesztettük a worms és a Heroes rajongókat is, köszönjük. De ezeket nem utálom, de ezeket nem utálom, csak úgy kimaradtak az életemben. Az armageddon a Worms-el, és azzal sokat játszottam régebben haverral. Mert az a legjobb. Akkor jó, akkor szerencsém volt. Jó baj És hát most benne van az egy dolláros csomagba. Ó. Oh. Ti lehet online játszani? Az Ez nem Szerintem is. Szerintem simán. Mert a többit azt tudom, hogy lehet. Ú, uh, de ezek a golfok, meg ez a, a 3D-s dolgok, ezek már annyira. Nekem a golf is meg. Nekem mindegyik megvan. De mindegyiket úgy húztam be, hogy, hú, de jó, worms! És így nem sokat játszottam én ezekkel. Mert ezekkel úgy jó játszani, hogyha van valaki, akivel. És akkor régen, régen haverral talán még az első részt nyomtuk sokat, ami tök poén, hogy pont az nincs meg. Úgyhogy ezért gondolkoztam rajta, hogy az egy dolláros csomagot csak azért behúzom, tudod, hogy így, hogy, hogy benne legyen a gyűjteményben, mégis a wormsnek az első része. Mert az mekkora most, volt. Most a, most a legújabb az a Worms Revolution, ha jól tudom. már lehet, hogy nem az Nem, a Clown a Wars. Wars, Na mindegy, meg nekem megvan ez Overwatch Revolution is. Van benne 14 perc játékidőm. Oh, és, és mi a véleményed róla ennyi, ennyi játékidőm után? Várjuk a tesztet. Egy százalékot, ha lehetne. Origin pontokért. Kilencben. Game of the year. Mindenképpen. Az más lesz majd. Nekem a klánvors is megvan, és hát... Megnézhetem, mennyi időm van benne. Nem Miért sok. érdekes, itt, né itt négyes pakban van. Tehát 12 euró, megveszed és négyet kapsz. Így van. Az durva. Na nekem a Clown wars benne van négy órám, mit akartak? Hát az... A az Revolution, több. A Re Revolution-ban benne van öt órám. Úgyhogy... ja hogy ez engem, engem ezekkel a 3D-s dolgokkal veszítettek el úgy igazán. Tehát amikor bejött ez a 3D s az jó tényleg vackuk voltak. A holyamat téptem. Én azokkal is eljátszogattam, az egész folyam volt. az is. Tehát az is úgy volt, hogyha többen játszott. Tehát így 2-3-an leürzettek, ja, és akkor írtjátok egymást. És az a töké, hogy egyébként, hogy ezeket lehetne nyomni netel. Csak olyan nehéz összeszedni. 3-4 embert egyszerre, hogy akkor verömszözzünk. Hát lehet, hogy sokan olyan azt gondolják, hogy já, ilyen kicsi izé, kukacokat lövöldözik egymást, akkor egy hülyeség, meg minden, azért a kód az sokkal menőbb, meg a back-to-front, hogyha megyünk, inkább azt játszani. Ez az egy másik, másik kategória. Teljesen. Hát ott is lövöldözöd a másikat, érted, Kukacok. Ja, ennyi, szóval... ugyanaz. Ja. Kiderülj az új Call of Duty, egy lebutított Worms. Igen. Vagy a Worms egy kiakosított, Call of Duty. Lehet, lehet, lehet, lehet igen úgyis a kampány hosszabb Új. benne szerintem, Tehát szerintem most én... nagyon bele, nagyon benyúltunk valamivel. <gül> <gül> nem tud akinek Worms játék kell, az most az most jó jár a Humble Olcsón és sokat szerezhet. Ráadásul még nem csak worms vannak benne, hanem más játékok is. Úgyhogy. Igen. azok jók. Sőt ha fizetsz 70 dollárt, akkor kapsz egy Mi ez? Legacy Collection, amiben... Az valami tudom. nagyon brutális lehet. Én nem mertem rá mert féltem, hogy eltöröm. <gül> Ugye? Annyira nem. durva. Húha, hát, hát ebben van a... játék. Már jó sok játék van benne, igen. Be nagyjából azok, amiket az előző pakokból össze lehet szedni, tehát nem is értem. Hát jaj, mondjuk, meg ahogy nézem, most az Escape East, ami, ami, ami sok van benne DLC-kel, de az meg nem olyan drága uh -huh, jelen uh -huh. pillanatban, úgyhogy érdekes. Na jó mindegy, hát hogyha valaki szereti, meg szeretne támogatni, ugye mert ez azért is jó, hogy azért adakozunk valamilyen Így szinten. Így Meg Megcseríti bacut. Igen, igen. Úgyhogy az mindenképpen. Mi is csak az veszük. Persze. Hát é, pontosan, pontosan. De én ezekkel egy percet nem játszok. Tehát... Így van. Mi nem is, nem is gamerünk egyáltalán. Ne, hát félreértés ne essék, véletlenül sem. Hát, Na, köszönöm, de ez nem, nem is a podcast. Igen, van, igen, ez, ez csak egy átverés. Így van. Teljesen. Ez egy charity podcast. <gül> Ami most akciós is. Igen, igen. igen. 90%-os, hogy az már a is megéri. Na, de hogyha korábban bereklámoztuk, csigeznek a ott a kettő nélküli idejét, Igen. akkor szerintem lassan el is árulhatja, hogy, hogy mivel tölti a hétköznapjait, Mert hét a szabad perceit. Mit, mit vettél főnök? <síns> én kis előjáró, hogy elmondom, hogy amúgy én már ezt a játékot nagyon régóta figyelemmel kísérem, és hogy lerántjuk lóla a leplet, ez a Life is Strange névre hallgat, ami hát igazából szinte egy az egybe ugyanazt a receptet viszi tovább, mint a mint a féle játékok, tehát hogy ez az inkább film, mint játék, viszont ez valami kegyetlenül durván jó. Nem, nem tudom, hogy ki követi a Game Day irodát, egy hármon közül, én követem őket, és hát ők csináltak erről egyszer egy ilyen sorozatot, meg kritikát, de ők valahogy nagyon mellé nyúltak vele. Igen, arra emlékszem, hogy a kicsit így leszólták, vagy nem leszólták, de úgy nem jött be nekik annyira. Én, én, az ilyen, én... én is követem őket, de az ilyen sztori alapú dolgokat nem szoktam megnézni, mert pont a sztori a lényeg, azt így nem tudják úgy jól előadni szerintem. Igen, tehát hogy nekik is az volt baj, hogy csak az első epizód alapján, vagy szerintem, ha jól emlékszem, az alapján ö, hoztak egy véleményt a játékra, és ö, kurvára eltér attól. Tehát az első rész, ez csak a, hát hogy is mondjam, mikor min horgászol, és így beakasztod a horgot, az az első rész. és una, utána, amíg kiveszed a halat, az a többi. A javjava egy... az később jött. Pontosan, tehát hogy így, így az első rész az tényleg egy ilyen kis tini dráma, a végén egy jó kis cliffhanger, és hát onnantól kezdve a második, harmadik, még negyedik rész, hogy egy már így kis pörgettem, hát azokat így puf. Ha teljesen kivégezted az évadot akkor? Ne, nem, nem, nem, az ötödik még hátra van. <laughs> jó, ja. akkor Aha. a, a habot meghagytad még. És ebből egy évad van egyelőre? Egyelőre igen, de nemrég erősítették meg, hogy lesz második rész. Oh -oh. Hát, hogyha olyan jó tényleg, ahogy meséled, meg hogy tényleg, Te tényleg kemény, hogy bevonzak, nem csak olyan, a. Tehát Olyan atmoszférát teremt a játék, tehát olyan látványvilága van, tehát hogy jó, nem egy ilyen Crisis 3, meg mit tudom én, de. De szép, tehát teremt egy hangulatos atmoszférát, a zenék azok valami isteniek benne. Te nem tudom ki, ki hogy milyen zenéket szeret, de egy ilyen kicsit ilyen hát ez a gitározós ilyen alter indi zenéket nyomnak benne, mint az állat, és olyan atmoszférát teremt az egész, hogy így tehát mint, mint, egy, mint egy filmet nézni, és akkor ja hogy váljál, mert most itt nekem kell dönteni, hogy mi történjen. Így magáról, a sztoriról ugye, hát ahogy elmondtam, az eleje az egy picit ilyen tini dráma, egy 18 éves lányt alakítunk a játékban, aki egy ilyen művész suliba jár, és ő fotózik nagy szeretettel, és szeretne fotós lenni, meg mit tudom én, és hát az eleje az tényleg ilyen ki kitútál és miért, és hogy ő összejött azzal, akivel közben nem kellett volna. tényleg ilyen Aha. az eleje. Igen, tényleg regény Jó kis Ovi. Viszont, igen. viszont. háromnak testhez álló ez. Igen. igen, igen, úgy érzem. <gül> viszont van benne egy olyan csavar, hogy a főszereplő, hát egy ilyen stressz helyzetben, konkrétan lelőnek egy lányt a lányvécében, rájön, hogy ő vissza tudja pörgetni az időt és így konkrétan meg tudja változtatni, hogy mi történt. Tehát így megmenti a lányt, és így belekavarodik ilyen dolgokba, és akkor egy hatalmas nagy átívelő rejték kezdődik, és iszonyat jó sztoria van. Tehát tényleg, így a második, harmadik résznek a végén így ültem, és mondom, baszd meg! Ez egyébként érdekes, hogyha videójátékuk bele tudnak tenni ilyen sztorit, akkor ez miért, miért nem olyan gyakori? Hát ez azért egy csak, csak, csak jó helyen kell keresni. Ez, ez nagyon nem ritkán. Is. Azért nagyon ritka azon a videójáték, amin azt mondod, hogy ez játékként is megállja a helyét, és tényleg van benne egy jó sztori is. Tehát maga, tényleg, tehát itt is a játék rész az kimerül annyiban, hogy... Hát ilyen pointen klik Nem, Hát végig is, én erre játszom, tehát ez a mész előre, hmm. interakcióba lépsz dolgokkal, itt tényleg mindent meg tudsz nézni mindenhez fűz egy pár szót, és akkor itt vannak például olyan részek, én ezt így más játékban még annyira nem láttam, de itt valahogy még ez is működik, és tényleg sokszor de tudsz olyan csinálni, hogy leülsz valahova, és akkor jön a kis andalító zene, és akkor így a főhős ilyen belső monológszerűen így az éppen aktuális dolgokról így így, így mondja a véleményét, hmm. hogy, hogy ú, hogy most ez megtörtént, és milyen durva, és akkor csak így hallgatod és nézed, és így, így, így el vagy. Nem hogy tényleg egy filmet nézni? is teljesen, és akkor tényleg sokszor volt olyan, nem is tudom, még részben volt valamégben, hogy volt egy ilyen rész, és akkor így ment a zene, így a kamera így szépen ment össze-vissza, és akkor nem mondom, hát, bázzék, akkor tűnt, hogy mondom, már régóta nem kellett a kontrollerhez nyúlni, hanem mikor megyünk már tovább, és akkor volt az, hogy meg kellett nyomni egy gombot, hogy egyáltalán tovább menjen, nem lekötött, hogy én csak így néztem. Jól ja, nézd, hogy a képerjő pihentetőt, és akkor, na, mikor megy tovább a story, és akkor ja, neked kellett volna már régen jó. És tényleg ez volt. Egy jó, vannak ilyen apróbb hibája a játéknak, például a, a, ami hát nekem amúgy annyira nem tűnt fel, mert ugye olvastam a feliratot, meg azzal voltam elfurla, hogy éppen mi történik, de hogy így hát tegnap... Viktin felhívta a figyelmemet, hogy a szinkronnál a szájuk nem mindig úgy mozog, és na, azóta kegyetlenül zavar. <gül> hát igen, mondjuk nehéz megcsinálni a jó szájszinkront egy ilyen játékban, az nagy, nagy meló. Még néha nagyobb pénzes projekteknél se jön össze. Hát igen. De hát mit jó vannak, be, egy, ennyi, ennyi én is észrevettem, hogy így le lehetett ülni, így gitározni, és akkor még csak véletlenül se úgy mozgott a keze, mint amit engedett. Tehát jó, de hát csak... most, hát de, nem, te most tehát nem, de, nem, de nem, tehát még csak se úgy mozgottak. <gül> Jaj, az más, hogy nem ott fogta igen. meg ilyenek, hanem... És egy nem... zongora volt a kezében. Igen. <gül> <gül> tehát így, igen, ez így. Ott egy picit ilyen mellényúlós, de, de mondom, tehát a sztori az, az ami kegyetlen durva, tehát most várjál, nem is tudom, hogy mekkora értékeléseket kapott, de valami bitang jó. Hát ilyen jó, jó, jó, jóra értékelték, ha jól emlékszem, hogy 80-85- körül, mint ha ilyen százalékok Steam-en a felhasználók 96 a pozitív véleménnyel van róla. Hm. A maradék 4 az százalék pedig jó. gitározott már korábban is. Vagy <gül> <Majd> szájszinkron függő. <gül> Igen, az. <gül> Szinkron színész. Így van. És amúgy ezt meg akartam kérdezni, mert nekem is tetszik ez a játék, meg szimpatikus meg a sztori is, meg minden csak arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire vannak benne feladványok. Tehát, hogy nagyon interaktív, hozi, hát... nem csinál semmit, vagy azért néha kombinálni kell valamit valamivel. Hát most a negyedik részben volt egy rész, ahol tényleg úgy kombinálni kellett, meg úgy igazából a többiben is vannak úgy elvétve, de nagy része tényleg erre megy rá, hogy ugye vissza tudod forgatni az időt, tehát... Csinálod a sztorít, hopp, most nem volt jó a kimenetel, visszatekered, mást mondasz egy adott beszélgetésnél, mm -hmm. vagy közben elszólta magát, visszatekered, és az úgy megszerzett információt felhasználva, máshogy alakítod a beszélgetést. Így ilyenekre kell gondolni, meg hát, hát mondom, nagy részt a feladványok erre az idő visszatekerésre vannak összefüggésben, tehát, hogy például, hogyha visszatekered az időt, akkor te ugyanott maradsz, ahol éppen vagy, csak úgy körülötted minden más visszamegy. Uh -huh. És például vannak olyan részek, amikor így kell bejutni valahova, hogy, hogy mit felrobbantad az ajtót, és akkor bemész, visszatekered az időt azelőttre, hogy felrobbantod és bentről kinyitod az ajtót, és beengeded a havert. <há> <há> az mondjuk érdekes. Ezik elég menő hangzik. <há> Egész meg, meg tényleg a negyedikben ott már volt olyan, hogy hát ugye egy ilyen nyomozás, mert az egész arról szól, így a nagy hogy a főhős barátnőjének a barátnője eltűnt egy fél évvel ezelőtt, és így senki nem tud róla semmit, de ő tudja, hogy izé, és akkor bele kavarodnak ilyen mindenféle alvilág ügyletekbe, és akkor nyomoznak, hogy na most mi történt, meg hol van ő, és az összegyűjtött ilyen bizonyítékok alapján kellett így összekombinálni egy ilyen nagy halom cuccosból, elolvasva a jegyzeteket összekapcsolni, ami összekapcsolódik, és akkor úgy tovább menni, egy ilyen megfejteni, hogy na akkor hova is kell menni. Tehát itt volt konkrétan ilyen nyomozós rész meg. Hát mondom, de amúgy nagy inkább film és nagyon fogja a kezedet ennél, a nyomozós résznél például, tehát rosszul összerakhatod ezeket a dolgokat, és akkor megakadsz, vagy, vagy, vagy nagyon... Csak a, jónál, csak a jónál megy tovább, de viszont nem segít, abszolút nem. Mm -hmm. Hát végiggyünk oda azt mindent, aztán... <gül> Jó, Jó mondom, kapni, mondom, például fekkor. ilyenek voltak, hogy meg kellett szerezni ott az egyik drogdílertől így a klienseinek a listáját, és akkor összeszedni a... Izéből, hogy mikor ment a díleréhez, a, akire gyanak szól, és akkor meg kellett nézni az ilyen GPS adatoknál, hogy mikor volt ott, az ilyen telefonbeszélgetés, hogy mi kapcsolódik oda, hogy na, akkor ekkor beszélte meg vele, ekkor ment oda, és ekkor látták utoljára azt a csajt, akkor valószínűleg, hogy oda ment a GPS nyomokból visszakövetkeztetve. Tehát, hogy van benne ilyen. De mondom, ez, ez, ez, ez egy, eddig így négy részből. De akkor már ebbe a játékban már normálisabb volt a nyomozás, mint az összes korábbi CSI játékban, ami valaha megjelent. Nem tudom, az a játszottatok-e korábban. Nem is tudtam hogy a igen. játék. Hú, az is van Igen, point, point tehát klik, és konkrétan abból lát, hogy mindent végigpróbáltál minden mindenkive beszéltél mindenről, és meg volt oldva az ügy. És ennyi, és mentél tovább. <há> és már ez, ez, ebben már több kreativitás volt, mint abban összesen. Persze, most nem tudtál időt visszatekerni. Hát ott nem. Ennyi. De ez az idő visszatekerés, ez tök kérdekes, mert amúgy tök jó pofa, nagyon tetszik az ötlet, de szerintem a készítők játszottak a Walking Dead első részével, és Rájöttek, hogy rohadt idegesítő, hogy nincsen quick-save, meg quick load, mert megmentesz valakit, de utólag kiderül, hogy hát nem biztos, hogy azt akartam ja, megtenni. Ja, ja. Visszatekerném az időt, hogy megmentsem a másikat, és megcsinálták, és működik. Tehát mondjuk itt is, amúgy hm. tett jó ez az idő és ez annyi, ambig... annyira sokat Igen. nem lehet, hanem hogy egy adott helyszínen, amíg nem megy tovább, így nagyon a sztori. Hát jó, de tudsz. egy adott választ, hogyha megbánsz utólag, akkor visszatudsz menni. Tehát persze, az, az persze. És sokszor ez tehát olyanokat is meg tudsz változtatni, hogy például volt olyan kimenetele az egyik ilyen beszélgetésnek, hogy a delikvánst azt így puff lelőtted. Hmm. És, és akkor így, vagy hát nem te, hanem a, a barátos nő, aki ott volt veled, az így szépen így lelőtte, és akkor hogy úristen, hogy ez most mennyire izé meg fogja viselni lelőtt valakit, és akkor hopp, visszatekertük az időt, és ki lehetett hozni egy olyan kombót a beszélgetésből, hogy, hogy ne dördüljön el a pisztoly, és békésen lerendezni a dolgokat. És ja. itt tovább, de itt tovább is mehettél volna? Tovább is és akkor persze, ott ott az konkrétan háromféle három hát az... kimenetel lett volna a dologból, hogy a delikvenst meglövőd, meglövöd, de nem hal meg, lelövöd és meghal, vagy no harm. Ja, tehát, nincs, nincs erőszak. Akkor mindegyikkel tovább mehettél. Persze, Ez persze, tehát nincs megkötve semmit, tehát itt ha tovább mész, tovább mész. Csak, csak ugye nagyon sok ilyen lehetőség van, hogy, hogy, hogy kinek teszel alá, mi, hogy, mi, hogy viszed tovább a sztorit, is, fú, de tényleg tehát nagyon jó sztoria van. Mondom, én film, filmben se tudnék most ilyen, amit ennyire megmozgatott felhozni. És jó, Ez jó akkor. Tehát mondom, így igazából a, az egész az egy ilyen, tehát ilyen tini drámába bújtatott, kőkemény, sorozatgyilkosos nyomozás ami meg van fűszerezve egy csipetnyi, ilyen misztikus dolog, víziók, meg ugye alapból ez az idő utazósdi kicsit. Tehát nagyon szerintem ez egy tényleg kurva jó. És, és nem ez a tini picsogás, mint ahogy, ahogy az előbb említett game de irodások így értékelték, mert annál ez sokkal komolyabb. Na, akkor most már csak abba bízunk, hogy az ötödik rész kijátszása után nem fog megváltozni a véleményed teljesen. <gül> Ez egy mekkora szarma, jövő héten ja, tudod. Ú, kijátszott az ötödik részt. A, vége, a vége. Most mindenki kapcsolja ki, mert spoiler jön, tűről, és akkor a így mondja. Kiderült, hogy álmodta az egészet. Jó, jól nekbo, <gül> azon, hogy az a legnagyobb kis. De nem, amúgy figyelj, így elolvasgattam a Steam-es értékeléseket. És akkor így itt vagy epizód 1, epikál teen school dráma. Epizód 2, um, what? Epizód 3, what the hell? Epizód 4, what? Epizód 5, I'm sorry. Tehát biztos nem lesz, hogy biztos nem lesz vidám vége. Ennyi a spoiler, de... Hát, de hát akkor nem is illik hozzá, hogy eny. vidám legyen. Tehát akkor csak a négyig igazán... végig, és az ötet azt hagyd a pitchába. Igen. Csak majd tényleg nehogy az legyen, hogy alig vártam, hogy visszamegyek dotázni, mert egyszerűen nem bírtak már agyilag. Hát nem, Igen. tehát én szerintem most, ha befejezzük a felvételt, én is kezdem az ötödik részt. <gül> egy, ez te tényleg. Ez az aztán vége, hogy visszatekeri az időt, és kiderül, meg se vette a steam -en. Igen, ja, ja, ja. visszakapod a pénzt. Meg kell újra venned. Tehát egy kegyetlen, tehát én nem is tudom. Tehát, így kérdeztem előtte Twitter, Twitteren, hogy, hogy, hogy mondom, tényleg olyan jó -e, mint ahogy ezt írják. Sok így az egyik ismerős írta, hogy lakótársa elkezdett vele játszani, azon a hétvégén nem látták, és mikor hétfőn előjött a szobájából, azt mondta, hogy ez az év játéka. Akkor nagyon. neki tetszett, Csak az a baj, hogy, hogy na, nem tudom, én ezt tuti meg fogom venni, és ki is fogom játszani, csak az a baj, hogy mindenki mondja, hogy ilyen isten király, ilyen isten király, és vársz tőle valami nagyon durvát, és kapsz egy jót, és az már nem lesz elég, mert nem azt vártad. Érted? Igen, Vagy igen. lehet, hogy pont az lesz, amit vársz. Hogy arra gondolsz, hogy basszus, hogy ha ilyen jó, akkor biztos a végén van egy nagyon durva csavar, meg minden, és vársz, és kitalálod már közben. Lehet, hogy tök hülyeség, amit kitalálsz, és bejön, igen. és akkor utána meg egy kicsit csalatkozol. de nem a játékban, hanem saját magadban, hogy mi a francnak voltál -e ilyen hülye, hogy ezzel járjon az agyat, hogy mi lett Pontosan. a vége, meg meg hogy túl spiláztad magad. Az ilyen játékokról szerintem, szerintem minél kevesebbet tud az ember, annál jobb. Tehát ha annyit tudszról, hogy jó, meg ezt csinálod, akkor az már bőven elég. Szerintem. A, hát nekem amúgy, a, ja. Nekem a Walking Dead kettővel volt ilyen, hogy mindenki mondta, hogy jobb a vége, mint az egynek, és atya úristen, alig vártam, hogy vége legyen, és vége lett, és így nem volt rossz játék, mert egy jó játék, de, de ne, ez, ez, ez nem jobb, mint az egy. Tehát... Hát ez is nézőkond hát, kérdés, kinek mi jön be. Itt amúgy mindegyik epizódnak a végén van egy ilyen hatalmas what the fuck felkiáltójel kérdőjel. Hashtag Jóló minden, de nem tudom, tehát így kíváncsi vagyok én is, hogy mi lesz a vége. Már most így, így a, a negyedik résznél már most így kiderült egy, egy elég nagyon vad izé, hogy ki, ki is az, aki a gyilkosságok mögött van. Jó, jó. Eddig jól csináld egyébként, hogy úgy mesélsz egy játékról, aminek a sztori a lényege, hogy Ali el de közben meg mégis mesélsz rólad, tehát ez nem ez nem sok embernek szokott összejönni. <gül> tehát mondom, így én is csak így néztem, hogy úristen, ez így hogy? Meg hát volt volt a, a harmadiknak volt még ilyen a vége, hogy ö, ott egy ilyen fotóval kapcsolatban visszatudott menni az ilyen gyerekkori izébe, amikor... Még... Na most ez egy nagy spoiler volt. Hát, úristen, Jó, már tudom, ugye. mi a vége. <gül> okay. Na, és, és ott volt egy ilyen hatalmas what the fuck momentum, hogy pillangó Ez konkrétan... is Amúgy teljesen, tehát olyan, az amúgy nagyon jó a példa, mert az volt, hogy ugye visszament az időbe, mert a barátnőjének az apja meghalt és panaszkodott, hogy onnantól ment félre az élete, meg mit tudom én, és visszament, és ugye egy autóbalesetben esetben halt meg az öregje, és hát fogta és eldugta a kulcsot. És akkor ugye nem tudott elmenni kocsival, nem történt meg a baleset, és így, mikor visszament a jelenbe, akkor így full megváltozott minden. Hát egy dolgot megváltoztatsz, és teljesen más. Na, és ott az, ami megtő, az a változás, amikor elment az izéhez, na hát ott én így, így ültem így az ágyon, és akkor mondom, mi a úristen! Tehát <gül> ez a... Na, van, nagyon adja... Akkor ezt végig kell majd tolni valamikor. Ezt be kell szerezni. Úgyis most jött ki nemrégen az ötödik rész is, nem? Most lett teljes a szezon? Egy-két hete vagy hónapja? Azt hiszem. Ja, ja, ja, nem olyan túl rég. és hát, Én is, tehát nem olyan túl nagy, tehát ezt még nem lehet annyira akciónak nevezni, mert csak 33%-os kedvezmény van rá. Ahogy mondtuk, ez még nem inger Hát ez még nem. Ez nagyon Na, nekem már elég volt, tehát, hogy a 20 euró helyet 13-40ért vegyem meg, de. de mondjuk, ha belegondolsz a 20 euró se sok érte. A, és amúgy tényleg nem. Csak nem tudom, eddig úgy féltem, hogy nem biztos. És ez, ez már több ez áh, csak 14 euró. Ennyi még vele Hát, hát ha lenne benne multi. <gül> <gül> <gül> Ó, de vannak benne achievementek, és játok Hát muszáj megvenni, úristen. És amúgy vicces, az achievementek olyanok, hogy ugye fotós a csaj. vagy hát ilyen suliba jár. És az achievement -ek konkrétan azok, hogy így minden epizódban van, és nem akarok hiességet mondani, de azt hiszem, vagy tíz kép, és az adott képet, vagy adott helyszínen, adott beállításnál felajánlja, hogy take a fotó, hogy azt nyomja egy ilyen shotot, és az az achievement, hogy megtaláld. <gül> Jó pofa. Plusz jó, amúgy egy... nagyon veszélyes a játék, mert a kis a belül egy ilyen polaroid fényképezővel nyomkodja mindig a fényképeket, és, és hát én, én, én szeretnék venni egy ilyen fényképezős. <gül> Ajaj. Hát, azt nem sokan így fogsz kinézni, mint itt tínilány. Polaroid-dal mindenhova meg. meg. jó, amúgy, meg is, tehát az, ugye az eseteknek így a... 70%-ában van nálam fényképező, és nem a telefon kamerája, úgyhogy annyira nagy változás nem lesz, de valahogy ez az igazi retro feeling, hogy filmre, vagyis hát ugye olyan papírra, nem tudom, most úgy, úgy, úgy befertőzött a játék. Igen, úgyhogy annak, ez a Polaroid. Annak volt egy nagy divatja, Igen, igen. Úgyhogy ez a játék a Polaroidnak egy jó kis reklám. <gül> elég de akkor, ak akkor egy jó kis gém. Jó van. Abszolút, abszolút. Én tehát így, így mondom rosszat így igazából, csak az ilyen nincs szinkronban a száj, meg ilyenekre tudok mondani, de amúgy teljesen rendben van. És mondom, tehát olyan atmoszférát teremt, amit tehát nem tudom utoljára melyik játéknál éreztem így. Mondanám, hogy majd még visszatérünk rá jövő héten, csak tényleg ne spoilerezzünk. Az meg már lehet, hogy olyan lenne az a Hát egy egy szavas hát Igen, a Max az ilyen, hogy, hogy, hogy, hogy mi volt? J jó a... volt és a haszó, <gül> <gül> Csighez, és akkor azt mondta, jó. Köszönjük szépen, Csighez hallották. Jobb, mind a Dota kettő. Hát más. Más műfaj. A úgy, 2 kettőbe sokat bele lehet ölni. Az biztos. De ezen kívül még egy játékot behúztam, azt meg szerintem múlt héten pont beszéltük is, az a Wolf Mm -hmm. Ja igen, az a másik teltéles Igen, és az, az már azt hiszem az már inger küszöb talán 75%-os <gül> mm. Rá is nézek Én Lehet a Walking dead nézem majd, mert nekem az is kimaradt eddig Az nekem megvan mind a két season Az, az, az elsőt már ki is játszottam az, az is eléggé oda teszi magát azért Tehát igazából arra hét. sem Igazából a, a Walking Dead-re se lehet rosszat mondani. Nem. Tehát nem. ott a, annak mondjuk jó azon kell túltenni magad, hogy szelsédid a grafika. Én azt imádom. Szerintem, hát az igen, az csak sokaknál, sokaknál ez már kiüti a biztosítékot. Szerintem menőn néz ki. De Meg ez valamint amúgy... egy képregény igazából így szerintem. Ja, Jajjaj, tehát correct. most végülis az, tehát a teltérők, Abból csináltak, ők képregényeket adaptálnak, igen. De mondjuk a Life is Strange is hasonló, nem szersédőd, hanem inkább olyan, mint hogyha valami festményről készült volna Igen, de egész. mondom, tehát nagyon sok olyan van benne. Várjál, mindjárt keresek egy képet, amin a, a fő a képe van. Ha nem várnám a és én megvenném ezt a Wolfot. Jó, valami Cségo? Hát meg majd mi? lesz, aztán azt várom, mert akkor jön a láda, és abból csinálok pénzt, és az nekem nagyon jó lesz. Jé, jó van így keres pénzt, játékkal. Igen. Úgy, vagy vagy, vagy, vagy nyerj meg egy International Dota 2-be, akkor kapsz egy pár milliót. De Én azt igen. egy kicsit nehezebb összehozni. Akkor már lehet, hogy az ingerküszöd nem 75% lesz, hanem 33%. Vagy ne, nem, az ingerküszöd nem változik. Az ingerküszöd ja, nem attól, <laughs> nem attól változik, hogy mennyi pénzed van rá. Én is mindig mondtam, ha nyernék a lotton, akkor az első 1-2 hétben szerintem vennék egy pulcsit. Tehát így azért <laughs> nem majd nagy dobra. Mert fázol. Igen. Mert a fűtés Na, tehát... nem tömbe. be. Így van. <gül> Na igen. Na, Figyeljük. találtam egy ilyen elég ratyi felbontású képet, a, tehát így ezzel nyit a játék, tehát hogy így már maga ez az ilyen látvány azért úgy, úgy hát, azt nem tudom, nekem, nekem nagyon adja ez a feeling. Tiszta ellenvék, komolyan mondom. Csak az is jó amúgy. Jó mondjuk, az kicsit sötéttebb, de ott is voltak ilyen nappali részek, és ez az egész, ez a... Ez a tengerpart, meg fák, meg minden tiszta ellenvék, komolyan mondom. Tu azt is vég kéne már. Az is nagyon jó. A Storia, na, annak, annak nagyon jó a Storia még. Úgyis a, mondat, na, hogy... Az is tényleg kurva jó. Mondhat, hogy mondjuk még jó sztoris játékot, napid az ellenvék az egyszerűen. Nekem a játékmenetem ment el az egész, hogy folyamatosan ugyanazt kell csinálni. Rávilágítasz a zseblámpán, hát, Rávirágítasz hát, le lezárulsz. Hát, Rávilágítasz ja, mondjuk igen, de hát most akkor, érted ennyi, erővel, akkor minden FPS-t is leírhatunk, mert ott jön az nem, a nem hát, nincs <laughs> Nem, a engem a zseblámpa zavar, tudod Az első csavarig kell eljutni, tehát az első egy-két pályát végigmész, és, és utána be, behúz a játék nagyon. Na vagy, nekiállok annak is megint. Az, én... Na, az ellenvék az is tényleg jó, nem tudom, az American Nightmare nekem már annyira nem jött be. Ó, az, az, egy, az egy hentelde, az egy fos. De ott, a... ott konkrétan ugyanazt a sztorit kell végigjátszonod háromszor. Igen, igen. és ugyanott, azokkal a fegyverekkel, ugyanazokkal az ellenfelekkel. Tehát borzalmas. Hmm. viszont a viszont a körítés az nem rossz az American Nightmare-nek, hogy bekerültél egy ilyen sorozatba, és, és az van. Ja, ja, ja, tehát nem rossz, pofa. nem rossz. Meg például az elemvéghez, az első részhez, nem az American Nightmare-hez, a DLC-k, amik megjelentek, azok nagyon jók, mind a kettő. És ja, ja, ja. alapból tartalmazza a játék, tehát hogyha megveszed az ellenvéket, akkor benne van alapból. Igen, igen, mert az, az csak konzolon volt igen. DLC, a PC-sben benne van alapból. És úgy kerek, hát kerek a történet, idézőjelbe kerek a történet, mert így is úgy, úgy van vége, hogy azt a nem mondod, hogy így van vége is, de így van vége, és, és nagyon jó. Az egész nagyon jó. És hogyha esetleg valaki annyira az angolt azt nem értené, van hozzá full magyarosítás is úgyhogy igen, igen. Szerintem én arra rá fogok mozdulni. Nagyon jó kis játék az. Az és nagyon a jó. Story. Nekem a bazatta hogy ugye ez az LMV egy író a story szerint, és akkor ez a könyves narrálás. Az hát az nagyon a, jó, igen. Ez a leírások, azok kurva jók benne. Nekem a hangulat tetszett meg a fények, hogy így az éjszaka úgy jó. voltak megcsinálva a fények, amik így játékban viszonylag ritkán szoktak, hogy tényleg nagyon adták a hangulatot. Hát a látvány az nagyon kemény, tehát szerintem az még most is egy-két játékra köröket fel, pedig milyen régi játék. É, és mi annyira kár, hogy a második részét lelőtték. Nem. Most De, valamelyik nap oszor. olvastam. A... Ja, akkor mégiscsak megy. Én én régebben volt, hogy, hogy lelőtték, és most egy-két hete olvastam, hogy a Remedy elkezdett róla beszélni, hogy lehet, hogy a Quantum Break után csinálnak egy új eleméket. Először rávilágítottak a is zsebláppával, aztán a lényegre rávilágított. De nem is értem, én nem reflektorral mászkál a csávúból. Tudja, hogy ön az éjszakai így egy csomó nagy reflektorral, aztán menjünk az erdőbe sétálni. Ilyen Batmanessel tudod, amivel a Batman szokták hírni. az erdőt is. Igen. Mindent. De úgy jó pof, ha meg van magyarázva az egész, meg, meg nekem nagyon tetszett például az, hogy mindegyik fejezetben van egy-két olyan rész, amikor nyugi van. Tehát amikor nappal így épp, épp, Igen, a Nap van, és építik föl a sztorit, jönnek be az új szereplők, nem kell félned attól, hogy megtámad valami. Viszont arra készülj fel, hogy van benne autóvezetés, mert nyílt világúra akarták, csak nem az lett, és az borzalmas. Szerintem eljutottam már autóvezetésig? Az borzalmas. Hát ez a tényleg borzalmas. Hát A pontból, B pontba menjen, és mégiscsak valamit közben. Ja. De például van egy rész, a koncertes, az nagyon jó. Ja. Na, odáig nem jutottam még. Az, az a zene, ami ott szól, és arra... Úristen. Nem akarok, hogy semmi A de Poets nagy... of the Fault azt amúgy is ismertem. Én ezekbén az ez meg. <laughs> Igen. Előtte már hallottam tőlük egy pár számot, és hát fú. És amúgy van, van egy szám, amit direkt ehhez írtak szól is a játékban meg minden, és annak van egy klipje. És a klipbe az a csávó a főszereplő, akiről mintázták az ellenvéket, Tehát nagyon-nagyon durban megvan hm, Az érdekes. Na ennek, hogy utánnézek. Ja, és szerepel benne Max Spin is egy utalásban. Vagy utána hallgatok. a spoiler ezek. Az is egy jó játék volt régen, még az első rész. A többi is. Hát nekem a... Mikor a kettő az jó volt, de mondjuk a három az nekem annyira már nem jött be. Mi? Már az, az, már nem az, volt. Az, az a legjobb szerintem. Max Payne? A Max Payne 3, igen. Biztos vagy te abba? Hát igen. A kezusa volt vala a bajom. A hangulata nem volt már meg a Max Payne 3 volt, Más volt, mert ugye más volt a környezet. De nekem a sztori például nagyon percett. Hát annyira szerintem nem volt olyan nagy szem. Meg ez a narrálás, én imádom. Imádom, ha valaki narrál valamit. Az egyszerűen... Régen ezért néztem a és New Yorkot. Nem, nem, nem néztem végig. Aha. Nem néztem végig, csak... Ebből nem már nem jössz tettem, ki jól, ebből már nem ég. jössz ki jól. Tehát én imádom, hogyha narrá valaki. Tehát most ez a Life is strange ebbe is van ilyen narrás, én ezt is nagyon várom, mert az Ellen végben is volt. Én, én ezt imádom, amikor így a főhősnek a gondolata így, így hallod. Aha, hát ez ilyen kicsit filmszerű. Na, nekem a Maxpin 3-mal az nem tett, hát teljesen meghalt az egész játéknak az a hangulata, ami az első két részbenne benne volt. Tehát ez a kicsit mindig éjszaka van. é a csávó is ilyen elborult gyógyszereken élő csóka volt. Nekem a xp 3-ban már inkább csak ilyen jó van te, meg egy alkoholista vagy, jó van, oké. Okay. Meg, meg presztrálod preszt a, a gazdag embereket, és akkor kb. nekem ennyi volt a xp 3-ban a sztori. Hát pedig nem nekem volt annyira, annyira nem jött be. Meg volt benne ugye a múltba játszódó fejezet, és szerintem annyi meg pont elég volt. Tehát, hogy egy-két fejezet volt, ami a múltba játszódott, és én nem kívántam tőle. Ez csak elmültem. arra volt kb. hogy összekössék a, a régi részeket ezzel, hogy a még mégis mérlet. De egyébként nagyon látszott rajta, hogy ez mintha lehet, hogy nem is egy mexpénjátéknak indult volna, hanem ezt így később csinálták hozzá, hozzá ezt a fejezetet, ami így a múltat meg összekötötte ezzel a jelenlétével. Nem tudom, én, le, én, e, én ezt nem éreztem. Nem tudom, nekem, nekem, nekem tetszett úgy végig az elejétől a végéig. A Tehát multival én... is játszottam, az nem volt rossz? A multi az egész jó, igen. Az egész Meg még most is játszanak volt. vele. Nem tudom, nekem so... a multi az valahogy borzalmasan működött. Tehát ez a vagy nem talált játékot, vagy folyton ledobott, vagy valami... Nekem a fejlődési rendszer nem tetszett benne, hogy volt kitalálva. Tehát ilyen nagyon fura, hogy így... Kávé pályákra lehetett választani karaktert, hogy azon a pályán ezzel a karakterrel mész, utána automatikusan, hogyha másik pályon akkor az másik karakteret. Hát menni. Ez csak a külsőség. Hát jó, de ezt megcsináltak volna normálisan. Jó, akkor hát egy karaktered van, össze, akkor aztán azzal rohangálsz mindenhol. De ezt például volt így, ilyen, mert ha MaxPay-t kilokkoltad, akkor a maxpay be tudtad állítani mindegyikre, és akkor például MaxPay-n elmentél az összesen. Hát odáig én már nem jutottam el. Meg volt minden. Izé, nekem megvan az összes DLC, azt hiszem csak úgy jelent meg PC-re. Nem. nem, nem, nem, nem. nem. A ja, külön DLC-kkel. nekem megvan az összes DLC hozzá. Valamiért nekem van, is. <gül> van izé egyes, Max payne skin is van benne, meg kettes, Aha. második részes. Én nekem tetszett, nekem az összekötés is tetszett, úgyhogy... Jó, hát én nekem furcsa ízlésem van, mert sok játékot utálok, amit mindenki szeret, meg sok játékot szeretek, amit mindenki utál, úgyhogy... Én is, mert még nem volt rossz játék, csak mondom, nekem a hangulatot nem adta úgy, mint az első két rész. A grafika viszont az, az nagyon durran nézett ki. Jó, meg az a villózás, ami így az hátvezetőkön ment, amikor be volt állva. Nekem az, az is tetszett, de a az, az Nekem mi bajod van? Nekem az is tetszett. Nekem minden tetszik, ami másnak nem. Hát, de jó. Jó, de ne a bobák azok szarok, érted? de hogy ez szarok. Ezen túl is lendületünk. Nem is. De az, ezt a múltkor már megbeszéltük. Igen. De igazából nem emlékszem, mire jutottunk. Hát Arragy. az, hogy szar. Hát te, igen, te ezt mondogatod, nekünk csikazd el, meg tökéletesen megfelelnek a mobbák is. Mi megmobázunk. Mi meg mondjuk én már églotáztam. Kérlek. Én is. Én is, szerbe nem játszottam. De hát most se fogsz a kesz után. Ezt majd beigértem. Így van. Hát most a Life is Strange t még ki nem pörgetem, addig más játék nem lesz. Na, de úgy egy kicsit előre rohanva, hogyha így ilyen jól megbeszéltük a Life is Strange-et. Neurotik ajánlana egy-két játékot, és egyet kiemelnék közülük. Na, a, emelt ki. A brothers ami nekem megvan. És nem rossz játék, de az is például egy nagyon jó példa arra. Például nagyon jó példa, jó, hát ezt jól megmondtam. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy valaki istenít egy játékot, és te elkezdesz vele játszani, kijátszod, és jó játék volt, de nem érezted azt, amit kellett volna. Nekem legalábbis ilyen volt. Kicsit. Uh -huh. Tehát a vége meghatott meg minden de például nem sírtam rajta. Tehát... Hát nem tudom. Ez így ilyen, mondjuk, hogy ez egy, na ha már, ha már ez jött fel ez a Brothers, akkor elmondom én is, hogy mi erről a véleményem. Ez egy ilyen sztori alapú játék, ami nagyon jól megvan csinálva abból a szempontból, hogy maga az irányítás az elég újszerű. Tehát ugye egy játékban én még ilyet nem láttam. Ugye arról szól, hogy van egy testférpár két fiú, egy kisebb, meg egy, meg egy idősebb, akiknek beteg lesz az apja, és ezért el kell indulniuk, hogy eljussanak valahova, és ott szerezzenek valami gyógyszert, amivel aztán visszatérnek. És akkor az a lényeg, hogy ennek a két srácnak a kis kalandját kell irányítani oly módon, hogy igazából ez úgy lett kitalálva ez a játék, hogy kontroll tehát ha valaki játszani akar vele, akkor billentyűzettel, meg ne is nagyon próbálkozzon. Eleve úgy van, hogy még a billentyűzeten is lehet irányítani, de úgy, hogy, hogy van az egyik kezedre, az egyik testvér és iránygombokkal, meg, egy, meg a másik kezedre is. És ami így, hát szerintem annyira nem jó billentyűzeten. Viszont kontrollerem meg ugye úgy megy, hogy a két analóg kart irányítod külön. Tehát az egyik testvall, az egyik analóg kar, a másik a másik, és akkor mind a kettőnek van még egy olyan mind a kettőnek van egy gomba, amivel interakcióba tudsz lépni valamivel. Tehát oda mész valahova, és akkor például olyanok vannak, hogy rögtön a játék elején, hogy tolni kell egy, egy kocsit. És akkor az egyik tesóval megfogad az egyik oldalán a kis kordét, a másik tesóval a másik oldalán, és akkor fogad, és akkor szépen elindulsz felük. És így irányítod mind a kettőt szépen a kanyarban. Tehát ez ilyen nagyon jó ki van találva az egész. És akkor végig, ahogy mászkálni kell igazából egy ilyen 3D platform megfelelő játék az egész, csak folyamatosan figyelned kell oda, hogy most akkor melyiket hogy irányítgatod. És az szerintem egy játékmaharika is nagyon el lett találva, meg hát a történet is egy ilyen kis mese, ahogy ezt a, a cím is mutatja. Nem tudom, ez ezzel játszottál? Ö, nem, nekem ez eddig majdnem teljesen kimaradt így, egy, egy ilyen videót láttam talán róla. Na hát most ez is ilyen elég jól le van akciózva, jól tudom. Igen, 85%-kal, úgyhogy 2,24 az euró, tehát főven ez megéri. teljesen. Tehát nagyon jó, tehát ez ezért én, a pénzért. Is, én is csatlakozom Neurotikhoz, meg az irányítás is jó, kicsit szokni kell, de ez elősegíti azt, hogy a két testvért jobban együtt érezd, és hogy azonosulj velük mind a kettővel, és így a későbbi történéseket jobban át tudod élni. Igen, meg olyan dolgok vannak, mert tehát az egyik, az egyik testvére nem tud úszni, tehát, és többször kerülsz olyan helyzetben velük, hogy egy folyóhoz érsz, és akkor azt úgy kell megoldani, hogy a nagyobbik testvér az úszik, és a kicsi meg, meg rá, tehát rá akaszkodik a hátára, és akkor úgy mennek át a viszem például. Tehát ilyen, ilyen nagyon jó megvannak ezek a dolgok benne csinálva. És amúgy nekem még azt tetszett nagyon ebben a játékban, hogy nincsen benne szöveg, de mm -hmm. mégis érted az elejétől a végéig minden. Tehát nincs az, hogy kimaradsz valamiből, hanem egyszerűen gesztikulálva előadják a sztorit. És, és hát beszélnek ilyen halandja nyelven. De... Hát ilyen de... De, de ennyi, igen. Viszont nagyon, nagyon sötét, tehát ö, végig a történet. Az eleje azért Basz. nem úgy indul, teljesen. Nem úgy, nem úgy indul, de ahogy mész végig, folyton belefut olyan eseményekben a testvérpár, amik ilyen, hát nem azt mondod, hogy hű, de jó, hú, de vidám, hanem így, ó, basszus, te túról. Én egy kicsit úgy is Tehát volt, volt ne, nem spoilerezünk, de vo, van egy valaki, nem. akivel találkozunk, és abból később nem jön neki annyira jól. Hát én azt már az elején mondtam, hogy ne! Mit csináltok, Hát szerencsétlenek, menjetek másfele. És arra nem kapit, lehet. Meg is szívták. Ja. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis, kis story alapú játék, elég erős történettel. Nem kifejezetten gyerekmese, szerintem. Szóval a, a neve kicsit becsapós, igen. Úgyfogy... igen. De mindenképpen ajánlott. Főleg ezen az áron, tehát most ez a 85%-os leározás elég kemény. Hát ez már rablás szinte. Igen, rablás. Igen. Már hogy lopod el tőlük? Igen. igen, igen, igen. <gül> ez... Na de ha lesz... Már büntetnek. Igen. De erről ennyit, mert ez tényleg így végig kell játszani, és akkor, és akkor nagyon jó lesz neked. De már mondtad ezt a listát, hogy itt mennyi mindent felírtam. Hát igen, én szorgoskodtam és akkor ezzel végig is futhatok, hogyha gondoljátok. Nem Mehet. tudom, én, úgy, én mondjuk úgy terveztem, hogy majd ti is mondatok pár ilyen azért a Steam leározásból, pár ilyen címet. Hát én kettőt mondtam, ebből hát egyétre sokat beszélt. Én összeszedtem, itt egy párat, meg se tudom számolni. Na, <laughs> Hirtelen. akkor én simak egy-kettőt. Na, na, ez az. Elközben én mondom a következőt. Nyugodtan. Ez a Blaze Rush, ami igazából a Brothers előtt van, így a felsorolásban. De... Hát ez egy egészen más jellegű játék, ez inkább, igazából ilyen kis, kis autós játék. Tehát, ha már szóba került a Death ez is egy kicsit hasonló ahhoz, csak ez jó. Mármint, hogy a, az új Death rally képest sokkal jobb, az a lényeg, hogy ilyen kis kell egy ilyen kötött pályán menni, és, hát, ha tényleg jól akar szórakozni, akkor haverokkal kell tolni. Tehát, hogy van benne kampány, ami ilyen tök érdekes, és engem rohadtul nem érdekelt, hogy most mi van, az a lényeg, hogy versenyezni kell ilyen kis autókkal, és közben felsz a pályán ilyen power és lehet egymást lövöldözni vele. Ami ilyen kicsit ilyen Mario Kart jellegű, csak ez ilyen tehát nem ilyen hátulnézetes autós játék, hanem ilyen fölülnézetes. Tehát ilyen telepasztalszerűen tudod szemlélni a, a pályát. És ilyen nagyon tök jó ki van benne találva, hogy lehet egymást szivatni, vannak benne különféle játékmódok, tehát van olyan, amikor a meg kell nyerni a versenyt, az a lényeg van, amikor az a lényeg, hogy te maradj életben legtovább, és mindenki más kiűs vagy otthagyja francba, és akkor felrobbannak. Akkor van egy olyan játékmód, amikor egy ilyen aratógép megy mögöttetek, és hogyha valaki lemarad nagyon a többiektől, az bedarálja, és akkor nyilván ott is túl kell élni. Meg közben ki tudjátok egymást lőni a pályáról. Hát most ez is ilyen két és fél euróért van, ami szerintem tök jó árérte. Főleg, hogyha egy gépen tudtok játszani akár két kontrollerrel, vagy három-négy kontrollerrel többen, mert akkor igazán jó móka. igazi party játék. Nem tudom, nekem Ezt ezek a felülről nézetes dolgok, ezek annyira nem. Hát ez ennél nem. működik. De nekem utoljára ilyen a GTA 2 volt, amit tetszett. Hát ez inkább ilyen izometrikus, tehát nem az a teljesen felülről, hanem ez a kicsit oldalt, mint amit Diablo vagy ilyesmi játék. Ja. Ja, én Igen. azt hittem, hogy ez teljesen töntről. Nem, nem, nem. Amit régen a Death Rally volt az is. Bár az lehet, hogy teljesen felülnézetes volt. Az, az teljes felülnézetes, Legalábbis a régi az volt, aztán az. Ez az most ilyen izometrikus. És ilyen tök jó meg van csinálva tehát a fizikális egész jó, a kocsik is úgy viselkednek, hogy teljesen másik az egyik, mint a másik. Tehát hogy valamelyiknek nagyobb a súlya. Ezért jobban be lehet a kanyarokba vele próbálni, akkor valamelyik kisebb, de mit tudom én. Jobban el lehet vele lavírozni. Viszont ha azt kilökük, azt ki van a francba, <gül> tehát azért vannak ilyen, ilyen változások az autók. Mert hát az alap is egész jó pályái vannak, hogy is sorba jönnek, de igazából mondom, tehát a több játékos rész ami, ami több poén. És az viszont jól is megvan csinálva, tehát hogy nagyon sok játéknál a multi matchmaking a szalóva megcsinálva, de itt így egész pofás, tehát néha tudtam vele neten játszani, úgyhogy mitől tudom leültünk haverral ketten itt játszani a gép előtt, Becsatlakoztunk és utána néztük, hogy nézd már, hát azok is játékosok, tehát nem AI ellen játszottunk ketten, hanem így összerakott egy másik bandával minket. Ez ritka, Ami... PC-n. Ami így egész jól működik, kivéve néha amikor mit tudom, annak karak össze, akik ma... nagyon messze vannak és akkor elkezd lagolni. Tehát ott inkább akkor kiléptünk a francba. De olyan ritkán volt, tehát néha így inkább gondolkoztunk, hogy mond, milyen furán játszik ez az AI, és így nézzük, hogy ja, hát ez nem AI, hanem ez tényleg egy játékos. Úgyhogy ezzel így el lehet hihéskedni. Meg volt olyan is, hogy így összeültünk így négyen, és akkor toltuk nagy tévén. Az mondjuk poén volt. A olyan akkor is, akik nem szoktak játszani. De így leültettem őket, és így Tetszett. Él anyag. élvezték, tehát el lehet vele szórakozni. Lehet lőni egymás, mint a gép. Meg online is lehet persze így. Hát akkor ez inkább akkor tényleg haver, te. ez nem ilyen egyedüli bolog. igen. Hát van benne mondom kampány, de az ilyen felejthető. Tehát azért is hogy sorban vannak téve a küldetések és akkor menj végig. Tehát kb. ennyi. Följöttem még erre a listára ezt az Elite Dangerous, de hát arról én se nagyon nyilatkozni. Igazából azért került rá, mert én is filózok, hogy megveszem. Nekem nagyon bejön, meg van ismerősöm, akinek megvan, és így mondta, hogy a hangulat az nagyon jó. Tehát az tényleg így nagyon-nagyon ki van találva. Például nekem az nagyon tetszik benne, hogy Ugye ez ilyen űrhoz szimulátor és akkor tudsz bázisokra szépen menni és akkor rendesen leszállási engedélyt kész és amikor mondja, hogy hova száll le akkor neked oda kell szépen navigálnod, tehát oda mész az űrhajóval és rendesen be kell állnod a dogba, Tehát hogy így rá, rá a helyre, ami neked ki van jelölve, ott most oda kaptál leszállási engedélyt. Amiről <gül> múltkor néztem is egy vicces videót, hogy talán valami csávó a barátnőjét le, hogy na most akkor drágám itt van, dokkolj le. <gül> és így neki, neki hajtott mindennek szegénynő. <gül> és ezekben így jót jó, jó lehetett röhögni. De mondjuk még, ez az jó, hogy nem quick time event oldották meg, mert... Hát igen. Például van egy kis kihívás. Úgy érzed, hogy ott csináltál ott is valamit. Igen, igen. Mondjuk rá, hogy a huszadik ilyennél már, ha jó, megint le kell szállni, jó, akkor most csinálom, és akkor... Akkor már nem annyira szórakoztató, de... Hát a no, Ott már tűnt. rutinból megy. Csukott szemmel, hátrakötözött kézzel felírtam még erre a listára ezt a Pixel Junk Shooter nevű játékot. Nem tudom, ez nektek ismerősen hangzik-e. Hát ez nope. nekem teljesen kimaradt az életemből. Poén, poén az, hogy én sem túl sokat játszottam még vele. De ez is, tehát ez olyan akcióban van most, hogy 9 euró helyett 0,89 euró. Tehát ilyen 1 Szió. euró sincs. És ez is olyan játék, hogy lehet egyedül játszani, meg többen is, és az a lényeg, hogy ilyen kis kis űrhajókat kell irányítgatni egy ilyen oldalnézetes pályán, és röpködsz, és vannak ilyen feladatok, hogy kilősz, valahol kilősz, ahol víz folyik le, az a lávát szépen lehűtés, és akkor, én, ez egy ilyen logikai feladat van, de akkor nem egymás ellen küzdötök, hanem egymás egy ellen, hanem így ilyen kóba lehet így végigvinni a pályákat, és akkor kimenteni az embereket, vagy megsütni őket a lává vagy valamit elszúrsz. <gül> <Tehát> <gül> ilyen, ilyen érdekes játék. Mondjuk online nem tudom, hogy ezt lehet-e többen játszani. Hát itt helyi együttműködő tír, szóval Igen, tehát valószínű, lehet, valószínű, hogy is online. Valószínűleg csak kanapé gamingre jó, de arra így jó pfának tűnik. Hát hogyha van valaki közeli haver, aki vevő erre, akkor... De, akkor lehet tolni. Akkor most tök jó, hogy a sorrendben pont egy másik ilyen jó játék, hogy valami hasonló. Jön ez a ora, nem tudom, az nektek ismerősen csenge. Sorrendben valami ilyen, és így egyet. <gül> Azért, mert arról már beszéltem. Arra már volt szó, igen. Nem, a a Pinball FX2-ről már beszéltem, nem akarok, nem akarom tovább vajnározni őket, hogy mennyire kurva jó asztalok vannak a felhozatalban. Egyszerűen ki. <gül> jó, mégis teljesen igazad van. Tehát azt azért hagytam ki a pinball FX-2-t, hogy vegyetek meg minél több asztalt, amit tetszik. <gül> Köszönjük. <gül> nem támogatott hír. És ez nem hallották Igen, igen. Nem, igen. egyáltalán nem. Na de szóval a Cinemora a következő, ami szintén ilyen oldalnézetes űrhajós játék, ami hát nem is tudom, hogy bullet hell, vagy hogy szokták nevezni ezt a stílust, amikor így mész, vagy még futemapnak szokták shoot -em hívni. Bár a shoot -em up az inkább az úgy, úgy működik, hogy az ilyen fölfelé. Tehát nem, hogy előre mész. Ez nekem hát, oldalnézetes, de igazából ugyanaz a kettő, hogy jönnek minden sorra... Szét kell lőni Minden ami szét mozog. kell lőni, ami mozog, meg mindent kicseré, meg, meg kikerülni, ami neked akar csapódni. Igen. Igazából igen. ez a lényeg. ebben a az a különleges, azon kívül, hogy ez is 85%-os akció van, úgyhogy egy euró. <gül> hogy nem tudom, ez mondjuk a steam sincs feltüntetve, hogy konkrétan magyar nyelv van benne. Tehát, hogy magyarul. Magyar szinkronja van az egésznek. Itt az van írva, hogy nem támogatott pedig Így van. Én is tudom, hogy szinkronos. Mert, mert ez a, ez a játék, ezt, ezt magyarok csinálták, és ez mindenhol úgy jelenik meg, hogy a magyar nyelv az alap, tehát nem angolul beszélnek. Igen. Hát, gondolom, úgy gondolták, hogy a magyar az annyira a különleges nyelv, hogy ezt külföldön úgy veszik, mint hófók lennének, az emberek, akik ezen a nyelven beszélnek. Tehát De a név, is több helyen van utalás. Már mi fura a nyelv? A nyelvezete, ha... De szerintem teljes, magyarul beszélnek. Tudom, tudom, csak néhol olyan senki nem beszél úgy. Hát maximum szinkron színészek, akiket megkérnek, hogy beszéljenek. Jó, így. lehet, hogy ha ott ülnél egy hajóban, ami lövöldöz ilyen cuccokat, akkor te is furcsán fogalmaznál, érted? Hát, igen, igen, igen. De ez, ez nekünk magyaroknak jó, hogy nem kell hozzá semmilyen magyarítás, hanem egy magyarul az egész játék. Mindenki más, meg olvassa a feliratot. És hát menni kell és lőni, ez a lényeg. És amikor megölsz valamit, akkor ez úgy működik, hogy kapsz időt. Tehát nem élet van a játékban, hanem van egy időcsíkod, ami megy folyamatosan le. Ha lősz vagy összeszedsz valami cuccokat, akkor kapsz plusz időt, ha megáltalának, akkor meg levonja. Igazából ennyi a különlegessége. Amúgy egy elég jó kis kinéző játék, van. van mobil eszközökre is, ha jól tudom. Tehát Androidra, iPhone-ra, tabletekre mindenre van. Ja, arra okay. mindenki készüljön fel, hogy nem könnyű. Hát, igen, igen. Egy idő után eléggé. Felmegy a szopásméter, de... Igen, ezt de... végig. Ó, mi... Én Ómi érdekes. töröltem le. Ó, mi érdekes. Úgyhogy... Ja. De egy egész jó kis játék, aki erre a fogékony, erre a bullet hell stílusra annak... annak meg magyar fejlesztés... Támogassuk a magyar játékfejlesztést, mert megérdemli, főleg a Digital Reality azért egész sok mindent letettekük már az azttalra korábban. Mondjuk én nem tudnék mondani egy másik játékot de biztos. Az van. imperium galaktikát ők csináltak ja, tényleg. Az is egész jó volt. Az megkora volt. Úristen, az első játék, ami négy és atjaust, aj tudtam föltenni. Nyolcor volt, Az is, tóban. hogy csinálták a szványt, nem? Igen. Ú, az is milyen jó volt. Az jó pofa volt. Az az is az a régi. Az annyira az, az nem volt rossz, de. Olyan semmilyen volt kicsit. Tehát nem volt benne sok minden, amit csinálni lehetett. Hát, Kebbi vonultányulakkal, aztán előtt a de malacokat. Hát egy ászkinezett alert volt végül is. Nem, hát, ja. lényegében. Ilyen kis poénosra véve, ez ja. a nyulas malacos dolga. De jó volt az is. Hát, jó. Ja. Az sem olyan manapság volt. Na hát itt akkor a következő a sorba még ez a fölírtam. Ez is ilyen 90%-os akcióban van most ami 0,69 a cőzöst. euró, oh. tehát ilyen egy, egy euró sincs, tehát ez így tudod ez pároknak ez a játék. De egyébként multiplayer, szóval tényleg. Ja, hát akkor ez, akkor ez igen ez több játékos, igen. És platformok közötti több játékos, Ú, ugye? tehát ezért, És, és egy 69, egy -egy egy -egy és 0,69, értitek. Ah, az, az már tényleg nem, egy együttműködő. Nem semmi köze nincs hozzá. De mindegy, De, tehát ez a játék meg igazából egy ilyen nagyon érdekes kis multiplayer játék, mert egy kicsit ilyen platformer jellegű, tehát hogy egy karakter irányítasz, akivel össze-visszaugrálni lehet. Úgymond ilyen bolygóról bolygóra. Tehát az egész játék úgy néz ki, hogy ilyen... Van, van hogy bolygók vannak, ilyen platformok, van, hogy ilyen űrállomásszerű valami, amire ugrálni lehet, és az a lények, hogy egymás lőtt ki. Egy, egymást kell ki egy kis arena shooter jellegű, csak nem egy ilyen arénába vagy, nem ilyen levegő égitestek között ugrálsz és, és lősz. Ezzel játszottam viszonylag, hát nem, nem olyan nagyon sokat, de úgy, úgy egész érvezhető kis játék, és ezen az záron szerintem egész jó pufa. Hát ha nincs egy euró sem, A pozitív, a hozzászólások ér. is egész pozitívak. Mondjuk a fagyvereknél nekem az volt a, a benyomásom, hogy valami így, így, így egy kicsit túlságosan is OP. <laughs> Tehát van, van például egy olyan ilyen energiafegyver, amit így kirősz, és olyan, hogy ilyen gravitációs mezőt csinál, Úgyhogy mindenki beszív oda és kb. így meg is hallnak. <gül> jó, jó helyre lövött ki, akkor így konkrétan azzal így le tudsz csalázni így mindenkit. Míg van olyan fegyver, ami ilyen kis sorozat lövő, és akkor azzal akár még célozni is kell. amit ilyen körülmények között egész nehéz. De így jó pofa. Visszajelzések is egész pozitívak. Én valami bundle-ből húztam be anul. Aztán játszottam vele egy pár órát. De így egész-egész szórakoztató ezen az áron szerintem bőven megéri. Nem rossz. Na, de ezt is túlbeszéltük. Túl Na most van még egy, amit felírtam a ezen Sokat gondolkoztam. Ennek a játéknak az a címe, hogy Monday Night Combat. Ami így... Ne akartam kérdezni, hogy én ezen régen játszottam, de ez nem free to play volt. Ennek van egy de, az, de az de van még az, az egy free to play. van egy Monday Igen. Night Combat. <laughs> Ez a játék régen, ez a Monday Night Combat, ez nem volt free-to-play, ezt így meg lehetett venni, én meg is vettem még megjelenés előtt, ahol a marho volt, tehát egy ilyen 10 euró körül. Most se drága. Igen, most 1 euró, igen, kicsit levett az ára, viszont akkor még játszottak vele. Most szerintem ezt a játékot már csak úgy érdemes megvenni, ha összeállnak páran, és akkor mit tudom én, van egy nagyobb baráti társaság, mint legalább olyan 6-8 ember, és akkor azt mondják, hogy na, Összesen 6-8 euró, 1 euró most a játék, és akkor megveszik, és akkor majd néha így összeülnek játszani. Sőt, akkor már négyes pakba érdemes. Hát egy... Mert ahogy nézem, 4 játékot 3 euróért tudsz megvenni. Tehát így akkor egy van, játék ingyen van, ha 1 euróval nézem. Így van. van, nézed. Így van. Csak az, az ugye egész jó pufa. Úgyhogy egy idő megveszem és majd te néha fellépsz, és játszol, úgy nem igazán érdemes, mert hogy. De az a vicces. Az a hogy Vagyis hát anó, én próbálkoztam vele játszani, de volt úgy, hogy ilyen. Ilyen negyed óra, húsz percekig keresette egy játékot, és akkor is vagy ment, vagy nem. Én az ingyenesen elég keveset játszottam, de nekem ez bejött. Tehát ebbe, ebbe van is, hú, mindjárt megmondom, mert itt nevetségesen kevés órám. <gül> de ugye kiderül. Ez olyasmi, a TF2, nem? Mert én régen is, mikor játszottam vele, nekem hát, olyan ja, hasonló. le, hogy ilyen hasonlónak. Ilyen, igen, csak ez TPS. Szab... Ez TPS. És vannak benne mobile elemek. Tehát ugyanúgy a creepek mennek a véveken, a mint egy dotában. Mm -hmm. tehát, ugyanúgy mennek. Csak itt ilyen robotok vannak, és ezeket te tudsz lehívni újakat a játékban a szerzett pontokból, meg tudsz építkezni ilyen tornyokat. Tehát, hogy van benne egy kis tower defense is. Ja, ja, ja. És egyébként ilyen tök jó TPS játék, tehát a karakterek is jó ki vannak benne találva. Van benne sniper, van benne aki ilyen levegeket öldöz ki. Van benne ilyen Milire szakosodott inkább jól, amíg van ilyen ninjokarda akardal hadonászó karakter is. Csak hát amit elcseztek ezzel a játékkal, hogy kihoztak hozzá egy Free to Play verziót, hogy ezzel teljesen meg megölték a játékot. Ami Ezt egyébként is érdekes érdekes, hogy. a Free to Play verzió abban teljesen, át vannak dolgozva a karakterek. Nem ugyanazok a karakterek vannak benne, hanem jöttek újak, meg, meg eltűntek régiek, ami többször nekem a régekben nagyon tetszett néhány karakter egész jó ki voltak találva ilyen nagy gépágyú-s, meg tök jó meg volt csinálva az egész. Meg így egész, tehát kerek volt az egész játék. Mondjuk a free to nekem így az nem tetszett, hogy így ott nem éreztem, hogy ez így komplexen össze van rakva, hanem hogy tényleg az egy free-to-play játék, és akkor vagy lootolgazd bennem arra sokat, vagy, vagy nem. Nem is értem, hogy ezt kitalálhatta ki, hogy egy fizetős játék mellé kidobnak egy majdnem ugyanolyat ingyen. Szerintem az az ember már nem dolgozik a célünet. Hát kinyírt, ezzel kinyírták igazából ezt a játékot. Csak azt nem értem, hogy akkor még hogy, hogy ugyanúgy árulják. Mondjuk nekem tényleg az a Monday Night sokkal sokkolban tetszett mint a Fit to play verzió. Voltak benne jó pályák, a karakterek kerek egészt alkottak, mindegyik tök jó ki volt találva. Jó játékmódok voltak benne és tényleg így nem volt az embernek nagyon hiányérzete csak aztán így. Ahogy szokott lenni a multiplayer játékoknál, így az emberkék. Hát jó, ja, nem lehet Aztán minden pod, amit még 30 év után is játszani fog. Így mondani. van, így van. Most nézegettem a Steam charts hogy mik a statisztikai adatok. Hát, de hogyha azt mondod, hogy elég szegényes, akkor nem biztos, hogy sokan. Én a régebbieket próbálom nézni. A régebbi statisztikákat, nem is tudom mikor jelent meg az a játék. Hát én emlékszem, én a free -to el játszottam, akkor az utána jelent meg ennek, és Aha. az sem most volt. Igen, nem, nem, egy, nem egy új. Egyébként tök jól néz én mondom, hogy marhasokat játszottam, amikor kijött, már akkor még játszottak is vele. Tehát mostanában, most így, ahogy akciókban így van néha, így a napi hat ember a csúcs. Uf. De azok is szerintem úgy játszanak, hogy tényleg megvették hatan, és akkor összeállnak, hogy akkor na most belépünk, azt játszunk egy jót. Az ingyenesnek sincs olyan túl nagy statisztikája. Na, így van. Hát o, akkor ott körre... A körrend az 89, az átlag meg 46. Na, igen. Pedig mondom, amúgy az alap az nem egy, nem egy rossz játék. Azt tudom, én is szerettem régen, de hát mondom így, így ha nincsenek játékosok, úgy baszhatod. Hát így ja. van. Multinak a halála, sajnos. De nekem most ennyi volt hirtelen a lista, amit ami végig mentem, úgyhogy akkor átadom a szóta. Jó van, akkor én át is veszem. Majd és, és akkor prezentálom az én szeretett csomagomat. Én elsőként egy nagyon nagy nevű játékot ajánlani. Mondjuk inkább, ahogy nézem az enyémekbe, inkább ilyen nagyobb, egy, Igen. egy kivételével inkább nagyobb címek vannak. A Dishonored ami 2012-ben jelent meg, tehát már három éves, pedig olyan, mint a tegnap jelent volna meg, több durva. És 3,74 euró, ami szerintem ezért a játékét bőven megéri. Egy ilyen lopakodós RPG akció keverék, egész jó sztorival, magyar felirattal. És van hozzá egy game Már Igen, hát szerintem nem rossz. Már nem amúgy? úgy, ha a magyar feliratra mondom. Ja, úgy a magyar felirat. Ne, nekem hát, sikerült a felirat. úgy megvennem ezt a játékot, hogy valami külföldi oldalon volt leakciózó egy nagyon. Megvettem, beaktiváltam. Szerintem a Greenman Gamingen. Pedig ott aztán általában ez a régió szokott lenni. Vagy, vagy lehet, hogy. Ja nem, lehet, hogy, a, lehet, hogy Amazonról húztam be. Na az viszont. Ott, ott, ott meg behazudtam túl. a régiót. hogy persze ott vagyok, a lenni van. hát ott én is Amerikában élek, ha <laughs> <amúgy. laughs> <laughs> Aztán beaktiváltam Steven, és nézem, hogy minden van, benne, magyar az nincs. De egyébként nem kellett VPN-ek semmi a beaktiváláshoz, beaktiváltam teljesen. Innen, Úgy lehet, meg lehet oldani a... utólag valami nyelvi fájlok másolásával. Hát én próbálgattam, áll. de nem tudtam rájönni, hogy lehet lehetnek volna. Emlékszem annak idején a Dragon Age első részét húztam be, nem is tudom, hogy honnan, a amazonról, és nem volt benne a magyar. Változat, mert ugye alapból az Magyarországon magyarul jelent meg, és ahhoz kellett nyelvi fájlokat letölteni Torrentről, és akkor azt másoltad be. Biztos, hogy megvett játéknál így Igen, kell. Olyan, mint a vagy nem tudom. tök durva, én éreztem valam szarul. De én már is gondoltam, hogy annyi szar volt az Steam-en, hogy beszólok a Steam-üzének, hogy srácok, töröljétek le, nem kell, hogy megveszem újra két euróért valamikor. Csak én úgy játszanék a magyarra, mert nekem az angol annyira nem erősségem. Már ennek viszonylag egyszerű nyelvezete van. gondolom, Igen. vagy nem? Igen. Hát van benne szöveg rengeteg, tehát ilyen kicsit ilyen bajos sokszerű a dolog. Mm. Tehát rengeteget lehet benne olvasni, rengeteg a háttéranyag, a, a világ az ilyen steampankos. Jó, jó, akkor nem más, mint akkor legyenek megoldani majd egy órent lehet. Az <gül> ilyen mitos lenne mert. Annyira nem vészes, egy tehát arra mindenki készüljön fel, de egy ilyen 10-15 óra bőven benne van, főleg még hogyha DLC-ket behúzza az ember, ami mondjuk most féláron van, meg a Game of the Year kiadás is kicsi drága, tehát a 8 euró, 8 és fél euró, az kicsit sok. Főleg úgy, hogy dobozosan szerintem 2000 forint körül van. Ugye, és az már lehet, hogy Game of the Year kiadás, nem akarok hülyeséget mondani. Érdemes először elmenni a közeli szupermarketbe vagy valahova megnézni. De 3,74 euróért szerintem ez bőven megéri, úgyhogy értékelem. Nekem is a storia az nagyon nem jött be. Pedig nem rossz az se, Nem azt mondom, hogy rossz, de az annyira elnyújtották, és mikor így megtörtént a csavar, mondom, úristen, tényleg ki nem látta ezt, hogy jön. Jó, de most, ha belegondolsz, mostrább egyre több olyan játék jelenik meg, amiben ilyen csavar van. És most már az a furcsa, ha nem lenne benne. Esküszöm engem, mert az vág a földhöz, hogyha lenne egy film, és a végén nem lenne az a csavar, hogy tudtam, hogy te vagy az, aki az elején elvitte a piros vödröt, meg minden. Különjük, Tehát... hogy nem. Tehát... Jó, hát vannak ilyen klisés dolgok. Tehát a, a story az nem rossz, de klisé. Tehát szinte végig. De, de maga a, a játéknak a világa meg a Na az, mondjuk, mondjuk tetszett, meg ez, meg a, hogy a, úgy változik ez a patkányok, meg minden, hogy jó vagy rossz dolgokat csinálsz. Igen, meg a, a, meg a skillek, tudsz. a is nagyon jó, meg hogy a skilleket úgy fejlesztet, hogy több dolgot tudsz csinálni, tehát tudsz lopakodni is, tudsz akciózni, vannak benne nagyon jó varázslatok, meg trükkök, tehát nagyon jól ki lehet készíteni az ellenfelet, úgyhogy egy nagyon jó pofa játék, szerintem majdnem 4 euró nem rossz. Na, a második az egy nem is olyan régen megjelent játék, legalábbis én úgy emlékszem. Ja, hát 2014, jó. Összefolynak a napok, nem érdekes. <gül> Mit ott tegnap lett volna megvett az sem. Igen. És tényleg. Az új Wolfenstein játék, a New Order, ami 50 euróról van leárazva 7,5-re, 85%-os akció, ilyen kevés még sosem volt. Szerintem karácsonykor se lesz ennyi, vagy max ennyi. És bár valakinek itt annyira nem tetszik, teljesen. <gül> Ugyan már. Ma mindjárt mondom, mi a bajom vele. Csak de... egy kicsit, hogy utána van. Azt tudja honnan Jól van. lealázni. Jól van. Tehát a játék maga az egy kicsit ilyen újra gondolt régebbi Wolfensteinnek. Vannak utalás, rengeteg utalás van a régebbi részekre, de kicsit átgondolt dolog. A grafika az odavány, szerintem, tehát az hmm. nagyon jó, meg a fizika az nagyon jó megvan csinálva. A Rage motor, a Rage játék alatti motor fut ez alatt is. Azt hiszem ugyanaz, talán nem mondok hívásra. Az is végig kéne játszolnom. az Csinálhat, is jó játszolom. Csinálhatnánk egy ilyen adást egyszer, a, a végig kéne játszolnom. Igen, <laughs> de jó hosszú lenne. Az lenne a leghosszabb <laughs> szerintem. <laughs> Na úgyhogy a, a világa ennek is nagyon jó, ugyanúgy, mint a, a dizonor Nagyon jó fel van építve az egész. A Storia az ilyen tipikus Mész és Lősz. Ö, a, maga az FPS rendszer az ilyen kicsit régi módi. Bár azt hiszem, ebben is van fejlődési rendszer, nem vagyok benne teljesen biztos, mert ezzel nem játszottam. De... Ilyen, ilyen, aki szereti a régi módi shootereket, az, az szerintem ezzel nem lőhet mellé. Ja, Róhag sok fegyver van benne. Jöjjön a fekete leves. Á, olyan nagy probléma nincs vele. A probléma az, hogy én azt úgy kezdtem el, hogy hardon kezdtem el ezzel játszani. És... Hát egy kicsit tényleg nehéz. De nem fogom visszavenni, tehát hogy így nem. És az a baj, hogy néha nehézség abból fakad, hogy nagyon sokan jönnek, és nagyon hamar meghalsz, viszont nekik meg nagyon sokat kell beléjük lőni. Tehát vannak, van, most olyan résznél Talán ból, ezért ja. hívják nehéznek, igen. Igen, de, de néha az a baj, hogy... Tehát akkor nem a játékszal, csak te vagy noob. Én vagyok béna, igen. Erre akartok hívják a is. Na, de néha... Annyit kell belelőni, és itt, itt nincs ilyen, hogy ilyen nagyon jó megcsinált fedezékrendszer, jó, hát van, hogy így bele lehet a fal mögé bújni. Tehát volt például egyszer egy olyan rész, ott akadtam ki teljesen, hogy ilyen cutscene után indul a játék, és pont egy olyan rész után volt, ahol tehát van egy ilyen űrállomás, nem akarok olyan spoilerzni, de ott ilyen energiafegyverekkel lehet lőni. Amit így nem töltényszedsz hozzá föl, hanem ilyen helyeken tudod feltölteni, és akkor mész tovább. Na most ezután a ketszín után én belecsöppentem egy helyzetbe, ahol már nem tudok tölteni energiafegyvereket, mert már nem azon az állomáson vagyok, viszont nincs nálam másmilyen fegyver nagyjából, hanem csak mit tudom én egy, egy pisztoly volt nálam, ha jól emlékszem, meg egy egyetlen puska, amiből éppen kifogyott a lőszer és így berakott engem egy olyan helyzetbe, hogy na akkor itt jönnek rád vagy tizen. <gül> és így konkrétan már ki kellett okoskodnom, legalább, hogy húszszszor neki jártam, hogy akkor jól elövöm őt, utána gyorsan elrohanok valahova, ahol még nem lőnek szarra, és akkor talán lesz egy kis lőszer, és akkor le tudom lőni amaszt is, de, de ezt így nagyon sok játékkal, hogy már tudtam, hogy ki honnan fog jönni. <gül> szóval ez, ez engem egy kicsit folytégesített. Tehát, hogy ha elkezdtem őket lőni úgy, mint egy normál súterjátékba, oké, okay, sokat kell beléplőni, de meghalnak előbb-utóbb, csak itt azt nem tudtam megoldani, hogy nem volt nálam annyi lőszer. És ezek, ez itt van kés is a játékban, ami tök jó, egyébként, az nagyon megvan csinálva a késes gyilkolások, hogy így lehet lopakodni. Meg minden mondjuk általában a lopakodás az úgy szokott elsülni, hogy lopakodik, az ember lopakodik, aztán meglátnak, és jó, akkor szárálövünk mindenkit. Hát, így nem, mert szarakodunk azzal, hogy... De egyébként tényleg megvan csinálva a lopakodás, hogyha nem vagy a béna, mint én lopakodásba, akkor, akkor tényleg végig lehet szépen menni. Csak hát vannak ezek a részek, mit tudom, ha például ez a cutscene például az volt, hogy így egy ablakon, üvegablakon keresztül beestem, és akkor hello. Tehát ott nincs lapakodás tovább, ott kell mindenkit. És hát így nehéz volt, és így nem, nem igazán adja az ember szájából dolgokat a játék, hogy akkor mit, mit hogyha hanem akkor old meg. És tényleg nagyon sok rész volt, hogy újra kellett kezdeni, mert, mert nem azért, mert Pélo voltam, hanem hogy így kiállok, és akkor egy egybe kell lőni, és hát nekem elfogyott a lőszerem, neki meg még van. Ezáltal <gül> ez, mindig így szokott lenni, az ellenfél. Ez, az Ezt kell így megoldani, tehát gyerekek, hogyha Wolfensternel játszatok, akkor egyenálltok nagyon sok lőszer mindig. Igen, De és egyébként játékot az... csak a legnehezebb fokozaton kezdünk, mindig. Mert minden achievement kell. De én Ezt nem veszem vissza, mert nem vagyok puding. Nem, nem szabad, nem szabad visszavenni azt. Hát. Hát végig Lért fogom vinni, végig. most egy bossnál tartok, aki azt hiszem talán a fő boss, nem tudom, de fogalmam sincs, hogy lehet megölni, van egy, van egy energiapajzsa, amit hogyha lelődök, akkor újra tölti, viszont ahonnan újra tölti, azt elkezdem lőni, hogy hát ha azt kell szétlőni, az nem sebződik, úgyhogy megpróbálok mindent szétlőni. Aztán majd valami csak sikerül. Úgyhogy most, most itt tartok. De egyébként ez a New Order, ez a az új Wolfenstein de ezután már van másik rész, ami most sajnos annyira nem akciós. Bár nem az, Meg az ilyen önálló futtatható kiegészítő. Igen, az teljesen, tehát mint egy másik Igen. rész lenne teljesen. Igen. Meg azt hiszem az a New Ordernek az előzménye. Igen, nem és az, az, annak, abban még több utalás van a Wolfenstein régebbi, mm. a, Ret a Return to Casserre. Abban van, uh, tehát az a szereplők volt. feltűnnek, az benne, volt meg, meg, meg ilyenek. Tehát ott, ott nagyon sok a... Azt én csíptem. Az inkább ilyen retro hangulat az új rész. Nem tud, tudjátok, hogy abból a Return to, to Wolfensteinből csinálták az Anime Territori játékot. Igen. Ami egy ilyen különálló multiplayer rész. Egy multiplayer de a játékhoz és teljesen ingyenes. És, jó. és szerintem a mai napig játszanak vele. Igen. Szerintem. És abból lett a Brink, ami Abba nem ingyenes, de tök jó játék. De nem az játék is most akció Meg szerintem. a Quake Wars. Igen. Igen. Meg most a... Dirty Bomb, ami ingyenes, Steamen, az is olyan, meg azok csinálták, azt hiszem ugyanazok. Ezt a shooteres részben át is beszéltük kicsit. Igen. És meg is nézem a Brinket mennyire akciós, ha már akciós adás van. Na biztos szerintem egy 75-80-ra mert annyira. Aha, 75. Na. Most 0, a Azt is érdemes megvenni, csak na. arra is készüljünk föl mindenki, Igen. hogy ott nem sokan fognak játszani. 5 euró most. Botok ellen, meg. ha, atya úr. Oh, hát ott A mesterséges nem... intelligencia, én még olyan rossz játékkal nem játszottam. Mondjuk egyszer, volna. neked az megvan? A brink? Aha. Igen, megvan. Lehet, hogy végig tolhatnánk egyszer így. A... Mert ugye botok ellen lehet játszani, úgymond a storyt, ahol az a lényeg, hogy így folyamatosan csináld, hogy az ilyen klasszalapú dövölde, és folyamatosan feladatokat kell csinálni. Tehát mit mitől meghekkelni valami szart, addig a többiek védenek téged. Hát ugye a botokkal, ha botokkal játszik az ember, akkor az, az egy akkora idegbaj, hogy megpróbálsz kilönni mindenkit, gyorsan oda elkezdesz heckelni. De ugye akkor nem tudod magadat védeni, a botok azok meg olyan istentelen bénák, az Tehát, hogy a szihetetlen. Tehát, ezek azok nyugodtan állnak hátul és várják, amíg szarál ülnek téged, amíg csinálod az objektívet, mert azt más nem fogja csinálni, mert a botok annyira nem jók, hogy és az esetleg, azok a kihívások, amiket csillagok kell teljesíteni. Igen. És ott is botokkal vagy, és atya úr, Isten, hogy az mi. Hát... Oh, igen, az Igen. De azt, azt lehet kóba nyomni egyébként igen, azért hoztam ezt bóba, fel. Igen, igen. Tehát, azt hogy összeállnánk páran, azt egész szórakoztató lehet így végig tolni. Azt lehetne is basszus, tényleg, mert az még nincsen kiszázalva nekem. Úgyhogy Ó, nincs kiszázalva. Jaj, majd még... végignéznem a játékoidat, mi nincs, nincs kiszázalva és akkor Figyelj, a képővásorolva. Figyelj, tudsz aludni, tudsz aludni úgy, ez nem százszázalékos. Hát anélkül, hát hogy ott a botoknál én is feladtam. Tehát azt hiszem le van töltve a játék talán, ami nem igaz, mindjárt megnézem. Ott egyébként ott cseszték a játékot. Ha, ha azt mondták volna arra a játékra, hogy ez egy csak multiplayer játék, akkor nem bukott volna, akkor mintha azt mondták, hogy de hol van a story, hogy ne volna? Mert a story az a botokkal való szenvedés akar lenni, ami egy szörnyű. De szerintem maradhatott volna benne ez a sztoris dolog. Csak akkor a botokat csinálják meg úgy, hogy életképesek legyenek, vagy nem tudom mert hát, Így ilyen. úgy éreztem magam, mint amikor a cségóba botok ellen vagyok, és a leggyengébbre állítom őket, hogy csak állnak és lesnek, mert kb. Uh -huh. annyit csinálnak az enyémek. meg. ezek az ellenfél, hát a, az ellenfél, ott aztán nagyon ügyesek. Hát szar hát persze, meg ők csinálják ám az objektívet, meg minden hülyeséget, de a miénk, meg ó, oh, Isten. Na, úgyhogy az csak Igen. élő emberekkel szabad. Na de akkor van. már ketten vagyunk, hogyha még lesztek páran, akkor Na, össze, legalább a kópot valamit. tudnánk nyomatni Legalább ebbe. a kópot, igen. Meg is nézem, hány ismerősömnek van meg. Felhívás egy keringőre. Azt mondja, hogy megvan, ez is egyébként érdekes, hogy megvan 14 ismerősömnek. Abból szerintem két embert nagyon nehezen fogsz összeszedni. Igen, én is, én is ettől félek. Igen. <laughs> nagyon sok ilyen játék van. Hú, de jó lenne sokan játszani. Hú, mennyien embernek megvan. Hú, mennyire nem fognak ezek jönni. Na, de hogyha valakinek kedve van, és esetleg beszereztem, Így vagy ha be van neki szerezve, az nyugodtan írjon, valamit és akkor fölveszünk steam, és akkor összedobunk valami akciót. Írjon Facebookon, vagy a honlapunkon. Írigaz akár te is. Csígezz, esetleg... Írhatsz te is, ez a honlapunkra, ha vagy akarsz, ha ezt ki <laughs> ha, ha nem dotázol éppen. <laughs> ja. Egyébként ebben a brindban marha jó dolgok voltak. Igen, jó. Jó, jó, meg a a lába. Nekem a grafika is tetszik, ez a képregényes stílus. Nekem az átvezetőnél tetszett az, hogy ugye teljesen törögtel össze a karakterrel, és uh -huh. az átvezetőnél akkor magadat láttad. Igen. Tehát beszél... Volt egy kis banda, és akkor beszélgettek egymással. Oké, okay, mindig ugyanaz beszélgették, meg minden, de a szereplők azok mások voltak, mert mindig az összerakott karakterek voltak a, a színekben és ezt tök tetszett. Meg nekem tetszik ez a groteszk, ilyen nem tudom testfelépítések, hogy ilyen nagy döntő meg minden. Hát olyan hülyén néztek ki, hogy hihetetlen, de rohat jó, okay. jó. Mondjuk azt hiszem úgy volt ott megcsinálva, hogy ha egy karaktert, akkor külön tudtad állítani annak a, a test méretét. Igen. Össz, igen. Összeraktál, amikor véznek csalágot, és akkor átállítottad, hogy jó, akkor most mintha Mekicabált -Mek volna három hónapig. De azt hiszem azt, hiszem, azt nézze, el kellett oldani. Kell. Talán szint után tudtad azt hiszem, igen, jó, is a fejlődés biztos. természetesen. Hát, valami volt. Úgyhogy, na de akkor majd tolhatunk valamit. Az úgy, nem, nem volt egy rossz cucc. Ha mindenképp. Jó, van, Majd... akkor már ketten vagyunk. Ketten már vagyunk, és akkor ebből a 14 emberből talán még... Leszünk még ketten, persze. Ezek nem <síns> tudom, kicsodák igazából. De a nagy részét fogalmam sincs, hogy onnan került a Steam, Steam köztáramból. Az nagyon jó. Na, de se baj. Na, de Magy akkor Brink is megvolt. Hát már lassan akkor ezt is beírhatom. Akár. Majd beírom. Na, a következő játék az egy igazi, ilyen klasszikus stílusnak a felidézése. A Legend of Grim Rock ami ilyen rúzslájk, -like, azt nem tudom, hogy kell kimondani, mindegy. ruglike. Azt, köszönöm, ruglike. Ezt sose tudom, mert mindenki más, hogy mondja. ruglike meg like meg, -like, meg mindent, nem ez a lényeg. 80%-ra van leárazva, 3 euró, nagyon jó játék, az első része, és ami érdekes, hogy most van egy bandőcsomag, amiben van a második rész is, az 5,59, és az már egy nyitott világú, a felszínen is játszódó rész, ami szerintem jobb, mint az első, mert az elsőben egy kazamatában vagy len végig, és nincsen sok lehetőséged, tehát hogy amit először látsz, azt fogod látni a végén is. Tehát mások lesznek az ellenfelek, de a körítés az szinte ugyanaz. Viszont a második rész az már kinyit a felszín felé, és nagyon jobb fa. Ilyen körökre osztott, szerű, tehát mezőről-mezőre léphetsz, és közben mezőről-mezőre lépnek az ellenfelek is, több karakterrel vagy, de ugye csak egyet irányítasz, mint a régi vizárdi játékok voltak, ilyenek például, hogy volt több karaktered, de csak egy szemszögéből nézted. És mindegyik fejlődik. A sztori az annyira nem erős, csak egy kiinduló pont, hogy lemenjél a pincébe, meg egy-két patkányt, meg egy-két szörnyet. A grafika is egész jó, és egész jól fut gépeken is. Úgyhogy szerintem ez erre érdemes ránézni, hogyha valaki szereti az ilyen stílusú játékot, hogy hamar meghallhatsz és a legnehezebb fokozaton nincsen térkép és ott egy négyzetrácsos füzetbe kell rajzolni a térképet, mert különben eltévedsz úgyhogy ez nagyon jó pofa nekem ez teljesen kimaradt az a stílus még régebbről is pedig nem rossz ahogy nézem hozzá a szerkesztő az mondjuk vicces lehet Úgy, mondjuk a haverérnök csinálsz haverérnök csinálsz pályákat, ezt te megszivatod hogy na, mennyi bele mennyi csak le, mennyi ura, azt nézd meg <gül> az vicces lehet ez a, a stílus jövő. kimaradt csak annyira, hogy ez a stílus annyira kimaradt, hogy én most már nem is igazán érzem, hogy ezt nekem be kéne pótolnom. Pedig most jön vissza, mert most volt a, a Might and magic Magicből is egy ilyen rész, amilyen körökre osztott dolog volt. Meg nem mondom. De az juplé, úgyhogy nekem az. Ja, az marad egy életre. Igen. Akkor de milyen Hát uh, borzalmas az a juli. Fúj. De milyen érdekes, a következő játék is egy UBS. Nem is hittem, hogy valaha fogok ilyet mondani, de... Én nem szeretem az Assassin's Creed szériát, mert van egy-két jó rész, de a többi az inkább csak töltelék. Viszont a Black Flag, az szerintem az egyik legjobb. Annyit dicséritek már, basszus, hogy... Az egy jó játék. Én nem is dicsértem. Hagyjuk. Jön, ja, tényleg tak, csíget nem mondtad, hogy Nem szól. Dicséred már ezt te is. <laughs> Na jó, igen. Bocs. Mehet tovább. Már mondhatod. Igazi Igazi kalózos poén az egész. Nagyon szép grafikával, nagyon megcsinálva. Hát ugye egy tipikus jubi játék, tehát szinkronizálni kell a tetőkről, meg, meg, meg követni kell ellenfeleket, meg, meg, meg ilyenek, ami borzalmas. Viszont van benne egy Raheli tartalom, és csak 5 euró. Ami tök érdekes, mert mert Steamen nem gondoltam volna egy juplé játék ilyen olcsó lesz. Az, azért ez jó volt, tehát borzalmas, sok tartalommal, de csak 5 euró. De, ez de nem igaz, minden borzalmas, csak így. egyes eleme borzalmas. Aha. És az az eleme, ami átjön a többiből. Tehát aki szereti az Assassin's Creed-et, azt ezt is fogja szeretni, bár szerintem aki szereti a sorozatot, az, annak ez már a rész már megvan bőven. Szerintem én. is. Úgyhogy... Ezt tényleg nagyon dicsérték sokan. Meg ez a hajókázós, nekem ez a hajókázós izé, tetszik Igen. benne, hogy hajókázol, Igen. aztán beúrasz a vízbe, kiúszol a szigetre, megnézed a pálmafákat, felmászolni. Ráadásul rengeteg sziget van be, hatalmas a térkép, a hajót is fejlesztheted, úgyhogy... Szerintem ez egy tök jó játék, hogyha szereti az ember az ilyen nyitott világú dolgokat. Van hozzá de a DLC is. és egy csomó. Igen, azt is lehet venni, hát annyi van, hogy hihetetlen, hát az ember. Van nem benne nem multi, ebbe is. Igen, ebben még van multi, PVP. Ugye mert később jött a kópa a hirtel akartam a Unity-vel. Az újban meg már kóp sincsen, mert rájöttek, hogy hát. Aztán a, nem... a PVP már a kettőben is volt, nem? Nem. utána jött a kettő. Abban nem jött. volt. A kettőben még nem volt múlt. Valaki, mint ha mondta volna hogy volt. A volt először, azt hiszem Akkor lehet Ami a kettőnek a folytatása végül is, úgyhogy Na úgyhogy ez is egy nagyon jó játék Annak ellenére, hogy vannak benne borzalmas részek Annak ellenére, hogy Assassin's Creed <laughs> Igen, az meg a másik Na és az utolsó játék, amit ajánlok, ez is egy Ubisoft játék, csak ez egy, ez egy normális fajta. Jó, mondd meg, hogy mennyit fizettek, és hogy mennyit kapunk mi ne. ezzel. Ne. Az a baj, hogy nekem se fizettek, és ti se kaptok semmit, tehát Ó, hogy ez a szomorú okay. valóság. Tehát ugyanannyit kapunk, mint te. Az Pontosan. Arányai van nézve, jók vagyunk. Igen, igen. igen. Csak tartalom szempontjából annyira nem. Na és az utolsó játék a Soul Spark RPG, a The Stick of True, ami Ubisoft játék, de nem mondalá meg az ember róla szerintem, ahogy játsza, mert abszolút ilyen teljesen, abszolút nem olyan, mint a zuborka játékok szoktak lenni mostanában. Nem kell toronyba fölmászni, nem semmi. Semmi klisé nincsen benne. Az Obsidian Entertainment készítette, akik már letettek azért egy-két dolgot az asztalra, amik annyira nem rosszak, és itt is remekül megcsinálták, hogyha a Souls Parkot imádod, akkor ez a játék a kedvenced lesz. Egyszerűen minden részre, minden évadban van valami utalás, rengeteg poén van, kikacsintás, minden, viszont, hogyha annyira nem csiped ezt a SoulSpark témát, és egy RPG-t vársz tőle, az, az annyira nem mély. Tehát van benne fejlődési rendszer, vannak benne skillek, több kaszt közül választhatsz, és vannak benne ilyen választható utak is, hogy másfele mész, de olyan komoly dolgokra nem szabad gondolni de mint RPG kicsit gyenge, viszont mint szószpark és hangulat és maga a játék egyben az tökéletes. Tehát szerintem ez... Hogyha imádod a Sparkot, akkor ezt muszáj megvenni. Ne és nekem azt tetszett, hogy a sorozatban milyen jól felvezették. Igen, igen. <laughs> Volt az a pont, pont aktuális a Black Friday-es rész, amikor akartak venni Xboxot meg. Igen, igen, meg a, a PS PS4-et. És így... <laughs> Mikor a Kárna... Most spoiler lesz, de nem érdekel. Amikor a Cartman a résznek a végén fölveszi a botot, hogy hát egyébként ezzel is, és így lenyúl, fölveszi a botot, és akkor Mi jön és a nagy reklám mondom, passzus, az mennyire jó meg lett oldva. Én, én Én imádom a Souls Nagyon, nagyon, nagyon, az újabb részek is tetszenek nekem. Másoknak annyira nem Az a baj, hogy én már régi. nagyon régóta nem nézem. Az első tizen... ...négy évadot azt így lenyomtam. A régiek is jók, vagyis meg az újak is jók. Még az gyűlge, hogy hány iratot megért. 18-19, talán valahogy így. É, én imárom ennek a magyar szinkronját, úgyhogy Igen. igazából az... Na, azon kevés sorozatok egyik, aminek nem szar a magyar szinkronja. És ezért szomorú, hogy az az összefogás az meghiusult amit Magyarországon szerettek volna, hogy le legyen szinkronizálva a játék. Az mekkora jó lett volna, te jó ég. Igen, a Ubisoft-ot is, mint a szart. Tehát itt látszik, hogy Ubisoft is ebből a szempontból negatívum, hogy magyarosítás van a játékhoz már. Tehát, hogy ha valaki annyira nem érti az angol poénokat, meg minden magyarul, már meg van csinálva, és nagyon jó a magyarosítás. Jó, de csak angol hang van benne, formos, tehát én. semmilyen más szinkron nincs benne. Furra lett volna, hogy angol és magyar szinkron is. Mindenki nézett volna hogy magyar? Mért? Hát, de meg, megcsináltak volna ilyen ilyen projektben, szerintem. Hát, gará... hát nem, gará... Gará... Garázs projektben annyira nem, szerintem a szinkron színészek, az hát nem lett volna egy olcsó Hát, biztos nem lett volna olcsó meló, de szerintem Magyarországon tízszer többet adnak el belőle. Akkor, ha nem. Hát, többen. ez biztos, ez biztos. Na mindegy, hogy nagyon jó. És ja és gépényes sincsen, mert hát végül is ugyanúgy néz ki, mint a sorozat, tehát. Konkrétan ez, ez a játék egy, egy plusz évad. Így van. Úgyhogy. Végül is, ja. Úgyhogy, ha szereted a Souls Parkot, akkor... És te, te milyen kasztal vitted végig? Az összessel. Já ja. Igazi rajongó. De a zsidóval kezdtem. Mert Épp azt akartam egy hogy is a zsidóval mi volt a... a zsidóval kezdtem, mert a Cartman tudom, hogy az benne. Tehát az, az végig szidja a Cartman, hát az nagyon jó. Más szövegek vannak a zsidónál. Aha. De a, az izé még nagyon erős a hú, hogy hívták a, a tolvaj, de most meg nem mondom, hogy mi volt az angol neve már. Nem már unalmas így? végigvinni többször, csak az, egy más kasztán legyél. Tehát ugyanazt a sztorit viszed végig, ugyanazok a poénok, nem? De többször néznéd meg ugyanazt a Park részt. Nem, mert voltak olyan achievements, amiket nem szereztem meg. Ja, bocs! <gül> Oké, <okay. gül> jó, nincs ja, is csak akkor már értem, miért kellett. Van egy olyan achievement, hogy át kell magad operáltatni David Hasselhoff-a. Ezt a játékot muszáj megvenni, <gül> tehát ebből nem lehet kimaradni. Hát akkor a vannak benne, hogy hihetetlen. Uh, és normális embereknek megéri többször végigvinni, aki, aki nem ilyen achievement függ. Szerintem igen. igen. Van egy-két Én Egyszer toltam ki, has, de annyira nem az bele hogyha ha csak egyszer. De most, hogyha egyszer kitolod, az is 10 óra szerintem minimum van, ha nem több. Ájjjjj, szerintem sima. Úgyhogy. Meg jó pofa. Mondjuk a fejlődési rendszer az tényleg annyira nem mély, mert csak léped a szinteket, és nem tudom, hogyha mindent megnézem, mert mindent összegyűjtesz, akkor már a, a, a vége előtt jóval maxos vagy, és egyszerűen mindenkit leölsz. De, de jó pofa játék. Én imádtam. Ja, hát a hangulata megvan, az biztos. Féltem elkezdeni ezt is, mert ott a Souls Park és az összes házba oda kell menni az elején, ugye? De nagyon jó, mert fogja a játék a kezedet aránylag, tehát ez ilyen komolyabb helyekre nem enged oda. Ja, meg nem. hát a náci zombi csecsemőket írtani, meg ilyen hülyeségek. <gül> hát... Igen, hát akkor így sincs tabu. Ne? Nincs, nincs, így, nincs, nincs, nincs, nincs, sem Igen, sem nincs Sőt, nincs. vannak benne olyan dolgok, hogy még így én is, hogy így ismerem a sorozatot, csak néztem, hogy ezt meglépik. Hát igen, De, hiába 18 pluszos. Azért hát nem. Meg a sorozat is. Sőt, a sorozata semmilyen korosztálynak nem ajánlott, vagy hogy szokták. Igen, Igen, igen, igen. Ahhoz képest ez, akkor még 18 évesek, meg már mert. <gül> <gül> Jó, hát ez csak egy ajánlott. Így van, így van. Mondjuk azért olyan dolgokban eljeljük bele magunkat, hogy, hogy a korhatár az bárkit meggátol bármiben. Így van. Ha még a brinket beszúrom ide, ügyesen, mert most megtanultam, hogy kell ezt megcsinálni. Oh, no, Ó, hát volt. kész. Ennyi. Egy, egyre jobban talod. Túl jó vagyok, már félek magamtól komolyan mondom. <gül> Na, meg szerintem így két óra után így mondhatjuk azt, hogy kerek epizód lett ez is. <gül> Igen, volt, volt tartalom benne bőven. Még Osz... ez mondhatna egy ilyen listát, de igazából a Life is, is Strange-en strange strange. kívül nem, az nem legyen legyen. nagyon ah, játszott az, az legyen az első. Utána, az, utána válogathattok a többikből. <laughs> azt el, hogy nem lesz ilyen hosszú, nem tudom, hogy akciók, meg minden, most mit lehet az akciókról egy kicsit. Aztán volt ebbe is minden. Aha. Volt egy kis battlefront, mert hát az mindig kell. Battlefront? Várj, a nem mondtunk még, az kimaradt. Na, most, kösz. Oké, okay, akkor, akkor ez is megvolt. Pedig a tini lányoknál adta volna magát. Ó, és tényleg, persze. masszus. a bugyi biztos. Na, ennyi. Így már olyan erőltetett megtűnik, hogy a végén ide lakta, nem? Hát, ez a bugyi nem az igazi bugyi. Fő, na, nem. gyorsan nyugjunk még be valamit, ne így legyen vége. Sziasztok. <laughs> Jó, hát akkor sziasztok. Jó, végülteni találkozunk. Hello, hello. Hello.